A Kejfejencsi YouTube csatornájára, tehát legyenek szívesen, iratkozzanak fel a Kejfejencsi YouTube csatornájára, és használják a Kejfejencsi Facebook oldalát, ami egyébként üzenő fizetként is működik. Gábor van már? Jó reggelt, tívánok. Jó reggelt, én már fel vagyok iratkozva. Jó reggelt. Ha, -ho. hallasz? Most már hallok téged. Jó, csak szóltam, hogy én már fel vagyok iratkozva, úgyhogy nekem nem kell mondani. Rendben van. Megkérdezhetem, hogy merre tartasz? A, van nekünk egy képzésünk, amelyről korábban már beszélgettünk. Az Egyesült és az IBS közösen szervezi, szakpolitikai belegsbent Ennek most lesz majd a, az édvítója. A nézvítója az új kapattal, úgyhogy ott tartok éppen. Jó, ez a városon belül vagy, nem vidékre mész. Nem, nem, nem, nem. nem. Csak már úton sok minden felvetődött, hogy beszélgessünk, de aztán evidenciának mégiscsak azt tűnt, ez a hogyan legyünk boldogabbak. Ez egy mikori felmérés, mikori kutatás, amit az Egyensúly Intézet végzett? Filipov Gáborral beszélgetett, vagy ő fel velem nézőpont kérdése, a Egyensúly Intézet kutatási közgató. Külön kérdés volt, tehát nem a mi saját felmérésünk, de a mi kutatásunk, tehát mi másoknak az emberi kutatásaival dolgoztunk. Egyébként az Egyensúly Intézetnek a legutóbbi szakpolitikai javaslatcsomagának a témája is. Tehát magát a kutatást azt még nyáron végeztük. Ugye a könyvbe bekerült ebből néhány gondolat. A Magyarország Kérdékon de, amelyet decemberben adtunk ki, és aztán januárban jött ki javaslat javaslatcsomagunk. Definiáljuk, ha lehet a boldogságot. Hát mindenek előtt ez a fejezet, illetve ez az anyag, ez, ez a mentális egészségről szól, ami nem egyenlő a boldogsággal, de a boldogságnak az alapja. De még így csak az a... a cím, hogy hogyan legyünk boldogabbak. Természetesen egy címben meg fogod felhívni a figyelmet, és mivel. Jó, de a akkor a viszont az azt kérdezett az a boldogság... hogy a mentális egészség és a hogyan legyünk boldogabbak, azok, ahogy én szoktam fogalmazni, halmazatilag csak részben fedik le egymást. Ezzel folytattam volna mondatot, hogy mivel a mentális egészség a boldogság alapja, Uh, úgy csak hogy ez nem egy értelemtorzító cím. Viszont sokkal érdekesebb, mint egy házenát jelentő. Jó, hogy... meg! Mit nevezel te, Gábor mentális egészségnek? Ki az, aki mentálisan egészséges? Mentális egészséges szerintem az, illetve a szakidom erre utal engem, mint laikust, aki nagyon pontgyonál fogalmazva a helyén érzi magát a világban. Uh, önbecsülése, önértékelése, képes ellenállni külső sokkoknak, az élet kudarcainak, kockázatainak, bizonytalanságainak, és képes maga is támaszni nyújtani másoknak, hogyha erre szorulnak lelkileg. Oké, okay, rendben és szerintem, szerintem ez egy, ez egy nagyon integráló része annak, hogyha hogy valaki kiteljesedettnek érzi az életét, azt érzi, hogy van célja, van valami értelem az életében, és ez már a boldogság felé vezetne tovább. Ezt már kevésbé értem, amit az elején mondtál azt értelek. Uh, ugye én az elmúlt a. időben megjártam meg annyi egészségügyi intézményt, illetve főleg egyet, annak a, a legkülönbözőbb osztályain voltam, és készítenek vérképet, és a vérképből különböző dolgokat mutatnak ki. Amikor arról beszélünk, hogy mentális egészség, annak a szónak ebben az értelmében. Van-e vérképet? Dérképpel nincsen, de ugyanúgy vannak közvetett indikátorok, amelyekből lehet be kérdeztetni arra, hogy valaki mennyire van kiszolgáltatva lelkileg, vagy, vagy mennyire tekinthető stabilnak a világban. De arra vonatkozik, hogy miért venni, aki ért hozzá, viszonylag egyszerű. Az, amiről te beszélsz, avval kapcsolatban valójában létezik-e valamilyen vizsgálat, teszt, igen, amin ha az igen, ember igen. átmegy, akkor a végén kap egy papírt arról, hogy az ő mentális egészsége milyen állapotú éppen? Úgy fogalmaznám meg, hogy rengeteg ilyen teszt létezik, tehát ezek szakmailag validált euh, empirikus kutatásokon alapuló tesztek. Van mondjuk egy 20 kérdésből álló sor, amelyben rákérveznek olyan érzékeny pontokra az életedben, amelyek arra utalhatnak, hogy te nagyobb kitettséget szenvedsz el mentális egészség szempontjából, vagy pedig stabilan állsz a Rengeteg ilyen van. A mi munkahelyünkről egyébként mi rendszeresen kiszoktunk töltetni a munkatársokat. Oké, okay, de ez olyan, mint a vérkép, tehát a vérképet elvileg nagyon kismértékben tudod becsapni. Ezt a tesztet e, tudatosan, intelligenciával akár be is csaphatod. Egyrészt a vérképet is be tudod csapni, uh, hogyha magadba viszel olyan anyagokat, amelyek most befolyásolják nem. Más, másrész, persze, az eredményeket. Másrészt persze hogy csak hülye vagy, és uh, már elnézést tényleg, de... Valamiért ne akarod vezetni azt a felmérést, amely azt célozza, hogy lássuk, hogy te mondjuk munkavállalóként, vagy tanulóként, vagy bármi másként milyen állapotban, vagy szükség van-e segítségre, beavatkozásra, szükséged van-e plusz szabadságra, egészségügyi szabadságra. Hát ez be csapni, akkor természetesen be tudod Jó, Ez már egy következmény. Ez, ez az orvosi, mi orvosi következik. De ez az orvosi vizsgálatok jelentős részére igaz, és az is igaz, hogy a vérképedben, hogyha van egy megnövekedett szinted, vagy valamilyen gyulladásmarkered ott van, az még mindig csak egy közvetett tünete valaminek, amiután aztán tovább kell vizsgálni azt, hogy mi azokkal a kiugró értéknek, vagy a értéken, túl értéknek. Tehát ebben is hasonlít egyébként az ilyen típusú A kérdés az, ahogy a vérkép nagyjából, vagy talán nem is nagyjából standard. Az a teszt, amiről mi most beszélgettünk a mentális egészség kapcsán, az is standard de a világban. Ugyanez egy egy Afrikában standard. Standard egy bontú törzsnél, és ugyanez e Új-Zélandban egy birkapásztornál. A, attól függ melyik tesztet nézed, de a, a, az alapvető faktoroknak a vizgalat, az ugyanolyan, tehát mindig a szorongács, a tímutatása, az kultúra független. Úgyhogy ezek a kultúrák. Minket ez egyébként annyira nem érint, mert mi ugye kifejezetten Magyarországra szoktunk fókuszálni, de ezt kádban is meg lehetne csinálni ugyanezt a tesztet. Van-e nemzets Mentális egészségben? Uh -huh. a, persze. Tehát, no, minden szempontból vannak nemzás specifikák, hogyha így fogalmaztál. A, ami jelen esetben nem azt jelenti, hogy van egy jellegzetes magyar lelkibeállítódás, ahogy mondjuk német László mondaná. Éppen őt olvastam, ezért van a szájemben, és hogy imádja ezeket a játékokat. Hanem azt jelenti, hogy egy társadalmon, belül struktúráis okokból kifolyólag vannak olyan jelzések, amik, amik dominánsak, vagy nagyobb, kiugróbb mértéket mutatnak. Ez egy nagyon jó példa egyébként, amit mi a könyvünkben ilyen figyelemfelkeltő adatként bedobtunk a fejezet címbe, hogy Magyarországon a befejezett sikeres öngyilkosságok számát tekintve a harmadik legrosszabb helyzetben vagyunk az Európai Unióban. Tehát ez elindít egy gondolkodást arról, hogy az ellátórendszertől a prevencióig, illetve a társadalom általános mentális milyen problémák lehetnek. Még egy nagyon fontos kérdés kimaradt. Elnézést. Ez pedig az, hogy egy orvosi látleletnél, vagy amikor téged megmérnek a tekintetben, hogy milyen állapotban vagy, akkor készül egy vérkép. Vajon a mentális egészségünkkel kapcsolatban mikor készült ezt, velem utoljára talán gyerekkoromban töltöttek ki ilyet hát még egy munka, tehát amikor az apácaiban azt írtam be, hogy a tetőfedőtől az orvosig bármi leszek, és akkor úgy gondolták, hogy ez a gyerek nem normális, és azonnal el kell küldeni a Deák térre e, fiológushoz, ahol különböző háromszögek kirakása közben nem jutottunk előbbre. E, illetőleg a kérdés az, hogy az emberek vajon milyen mértékben vannak tisztában a saját bajaikkal, lásd vérkép, és milyen mértékben vannak tisztában a mentális egészségükkel? Lásd ezt. A egészen kiváló szerintem a kérdésnek az első fele, nevezetesen, hogy mikor találkoznak egy ilyen felméréssel az emberek, hogy mikor találkoztak utoljára. Ez a probléma egyik lényege, hogy Magyarországon a mentális egészséget társadalmi szinten akkor hozzuk szóba, vagy akkor kezdi el megkérdőjelezni, vagy megkérdezni az elállítórendszert, amikor már baj van. Tudatosítva van ilyen. Ö, valamilyen tünetet, ami már egy előre haladott tünet, tehát önsértés, önbántalmazás, öngyilkosság, ö, ö, idegi összeomlás, ö, valamilyen nagyon látványos, akut probléma. Ezzel szemben ez úgy működne jól, hogyha már az iskolában ez egy természetes dolog lenne, hogy időről időre rápillantanak arra, hogy hogyan áll a tanulóknak a mentális egészség. Ezt szerintem talán mondtam is már neked, hogy nálunk ez például egy eléggé központi döntési szempont volt, amikor iskolát választottunk a gyereknek, vagy hogy az egy, az egy, az egy hatalmas plusz volt a kivá, végül kiválasztott iskolában, hogy ott például van rendszeres mentális felmérés, És tényleg itt egy nagyon egyszerű, minden korcsoportra rászabható uh, tesztről beszélünk. A, a kérdésnek a második fele az emberek nem jellemzően nem nagyon tudatosítják magukban uh, ennek a kérdésnek egyrészt a fontosságát, másrészt a fontos tüneteit. Amikor pedig tudatosítják, akkor általában már baj van. Én azt látom, hogy akkor pedig hajlamosak vagyunk átbillenni a lónak a túlsó oldalára, és 30 éven keresztül nem keveredni abból, hogy miben tudjuk hivásztatni a szüleinket, és, és hogy állandóan mániákosan önmagunkat figyeljük. De van egy olyan hírem, jó hírem, hogy tud működni egy egészségügyi ellátórendszer, hogy figyel korai figyelmeztető tünetek. Egyetlen példát hagy mondjak, van egy olyan tünetegyüttes, ami fizió, fizikai, tehát testi, testi tünetekben megnyilvánuló problémákról beszélek, amelyek például a befejezett öngyilkos, sikeres öngyilkosságot elkövetők esetében nagyon-nagyon nagy mértékben jelentkezni szoktak. Tehát azt hiszem, hogy a 80%-uk, ez nem sokkal az öngyilkosság előtt, ilyen típusú fizikai tünetekkel jelentkezik a háziorvosnál, hogy fáj a hasa, fáj a feje, álmatlan, olyan dolgok, amik látszólag általmatlanok, ha együtt jelentkeznek, akkor például a háziorvosnál legalább annyira be kellene kapcsolnia a vészcsengőt, hogy itt most érdemes lenne egy ilyen mentális tesztet kitölteni, hogy lássa, azt, hogy az illető tényleg csak ilyen áltatlan bajokkal küzdik, hogy ez, ez megnyilvánulása valamilyen mentális problémának. Kérdezném tőled, hogy vajon az öngyilkosságok száma a legjobb mérőszám, de hát előttem valami a magyar pszichiátriai a szemünk előzzuhan a mélybe szerző magyar orvosi kamara, amely ugye a nyírőben történtek, után részint, amiatt részint attól függetlenül született, és amely arról szól, hogy Magyarországon a 80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosság alakulása, mint az elmúlt öt évben, négy évtizeden át szinte folyamatosan csökkentek a számok, 2019-ben azonban a csökkenés is megállt, hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Hat! óránként. A szakma legalább egy évtizede jelzi a miniszterelnököt is elér, vagy a központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül, és utána pedig pontokba szedve nem egy, nem kettő, hanem egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, rengeteg, legalább hét pontban szedi össze azt, hogy mi mindenen kéne változtatni. Az öngyilkosságok száma az mennyiben a legfontosabb, vagy miért tűnik a legfontosabb mérőszámnak? Az öngyilkosságok száma egyrészt nem a mentális egészség ez, ezt én úgy nevezném, hogy egy proxy indikátor, egy közvetett indikátor. Ráadásul ugye, a befejezett kicsit... és sikeres öngyilkosságok száma és az öngyilkosságok száma nyilvánvalóan csak részben fedik le egymást, nem minden öngyilkosság a, lesz sikeres. És különösen Magyarországon, ahol, ahol van egy ilyen szakmai érdekesség, hogy ha lehet ezt kihívni, hogy a fiatal korúaknak a jelentős része otthon lakik, vagy családdal lakik együtt. Ezért nálunk sokkal magasabb a megakadályozott öngyilkosságoknak azt a, a száma is, ami, ami nem kerül bele ebbe a statisztikába. Mert hogy egyébként ezeket az öngyilkosságokat az otthonukban követik el? Nem feltétlenül, de, de, de, de elég van gyakorít, rálátás. Az... Családi. Márint, hogy milyen. Ért... Ja, az biztos, hogy ott lakik a gyerek, és hogyha, vagy nem gyerek, hanem fiatal, és hogyha otthon tör rá a leküszötetlen és akkor nagyobb az esély annak, hogy felfedezi valaki a családból és a bizonyos elkövetési módoknál, amiket most nem kellett kell taglalni. Szóval igen, van, van, egy ilyen, van egy ilyen része a dolognak. De azt akartam csak mondani, hogy, hogy ez kicsit olyan, hogy, hogy hogyha egy településen hetente három lakást kigyullad, akkor elkezdhetsz következtetni arra, hogy ott valami nem stimmel, az épületeknek a, a, a, az infrastruktúrájával. Tehát ott valamit nagyon elszúrtak, nem tartott leglassabb szabályokat. Oké, okay, rendben, nem, van. ma megint nem fogjuk tudni befejezni a igazos. beszélgetést, az idő rövidsége miatt pedig még rengeteg időnk van. De amíg egy korképnél, egy vérképnél meg lehet állapítani azt, hogy az illető ne legyen édes dolgokat, ne legyen zsíros dolgokat, és így tovább, annak, annak függvényében, hogy éppen mélyen mérőszem tér el a normálistól amikor egy mentális térképet kapsz, amikor egy mentális teszt születik, akkor milyen mértékű az a különbségek a normalitáshoz képest, ha egyáltalán ennek vannak mérőszámai, nyilvánvalóan ez egészen más, mint egy vérképnél, és az, hogy ez mi okozza, miközben a vérképnél, az orvostudomány apámtól megtanultam, hogy de nem tud mindenre válaszolni, de a mentális térkép, az még kevésbé tud válaszolni. a lányában voltunk, akkor ugye este ott volt egy film, amely este hatkor kezdődött, és másnap hatig tartott, és azon a csatornán kizárólag alvó embereket lehetett látni. Világos. Az alvás megvonása az globális népbetegség, Tehát pont ez az a rész, ahol én nem vagyok benne biztos, hogy a magyarok állata a legrosszabbul a világban, de az egész életünk az arra van beállítva, kezdve a reggel 8 órás iskola kezdéstől, és a munkakultúrának a, a, a, a, az elemei keresztül, hogy hogy a, a nem alvás az erénynek számít. Miközben az oktatásban, és ez a tenger. Többek között a mentális egészség összes többi területéhez hasonlóan az alvás fontosságára és ideológiai működésére sem hívjuk fel a gyerekeknek a figyelmét. Nem arról szól nem alvás, hogy te, te kielvezed az életet az utolsó cseppig, és szorgalmas vagy, és akkor is tanulsz, amikor mások alszanak, stb., hanem az alvás, az, az alvás megvonást az a depresszióval, a túlsúlyjal, a szorongással, és egyébként az öngyilkossági hajlammal, és számos daganatos megbetegedéssel szoros összefüggésben áll. Ezek olyan információk, amiket én például 40 fölött tudtam meg rendszeres kutatásokból, de egy normálisan jól működő közoktatási rendszerben, például aztán egészen korai gyerekkorttól kezdve azon a szinten el lehetne magyarázni, hogy miért pontosan rendes alvás. Oké, okay, de maradjunk, a, ha, maradjunk a nem alvásnál. Vajon a nem alvás kapcsán kit kell felkeresni az ügyben, hogy az ember arra a kérdést, amely szerint, miért alszik ilyen keveset, vagy miközben nem alszik keveset, miért alszik ilyen felszínesen, vagy miért ébredt fel olyan sokszor, választ kap. Kihez kéne elmenni egy ügyben. Ez rengeteg fajta lehetőség, hogy én azt mondanám, anélkül, hogy bárkinek én találhatótak lennék adni, anélkül, hogy fel vagyok, vagy, vagy képesítve lennék rá. De először is szerintem érdemes tájékozódni. Tehát egy gyors internetkereséssel eléggé sok minden ki tud derülni, és az ember találhat az interneten is szakmailag validált módszereket arra, hogy felülvizsgálja a saját alvási szokásait. Nyilván, hogyha a dolog mélyebb problémákkal utal, a pszichológus, illetve alvásszakértő az erősen ajánlott. De először szerintem mindig érdemes az embernek egyszerűen reflektálni arra, hogy valami, ami természetesnek lett, és hagyja magát merni a géptel, az miért úgy alakul, ahogy. Tehát a saját példából tudom mondani, hogy amikor én ráébredtem ezekkel a problémákkal, ez még a mentális egészséggel foglalkozó magyarunk előtt volt, akkor nekem, nekem az egy nagy munka volt felfedezni, hogy hogy hogyan alszom és miért, és ezen változtatni is tudtam, aminek érzem egyébként a pozitív hatásait. És ez egyelem a rengeteg közül, amikről akkor nem lesz időm beszélni, de szintén fontos. De nem, rengeteg időnk van még. Mitől magasak az iskolai bántalmazások, és miért magas az elmagányosodás? Hát ez lenne itt a 100 milliárd dolláros kérdés. Itt az a problémánk, tehát lehet, lehet hasraütésszerűen impresszióknól beszélni, hogy hogyan épülnek le a közösségek, a közösségi terek, hogyan szorulunk vissza az otthonunkba, miért nincsen társadalmi stb. De itt az elsődleges probléma ezzel kapcsolatban az, hogy nincsenek normális adatok. Tehát vannak adatok, amik mutatják, hogy mind az elmagányásodásban, mind az iskolai bántalmazásban, vagy a gyerekek elhanyagoltsága a bántalmazásában, nagyon nagyok a problémák. De arra vonatkozó empirikus kutatások, hogy hogyan lehet ezt társadalmi háttér szerint, lakóhely szerint, vagyonistátus szerint szegmentálni, hogyan lehet okokat feltenni, abban nagyon-nagyon az elején járunk a dalognak, mert Nincsenek. Tehát az állam az nem tartja fontosnak két szigetek óta, hogy, hogy, hogy ilyen kérdésekben rendes kutatásokat csinálta a sor, akinek ugye forrása lenne erre. Egy dolgot mondjak, tisztességes öngyilkosság kutatásunk, ha már az öngyilkossággal kezdtünk, az nagyjából tizenöt éves az utolsó, miközben ilyen rosszul állunk. Igen, hát most jutunk közében. el egyébként az én kedvenc területemhez, amelyben én olyan hiányt érzékelek, amilyen hiányt korábban is érzékeltem, de ekkorát még nem, ami pedig a beszélgetésre vonatkozik. Amely beszélgetés Aha. nem politológusokkal, nem politikusokkal is, nem szakemberekkel zajlik, hanem egymással, majd ezt követően valaki egyszer csak azt mondja, hogy te Gábor, te János Mari, vagy Kati, vagy Krista, valami nem stimmel. Ugye amikor te gondoskodó államról beszélsz, akkor eszembe jut a következő beszélgetés, amely részint annyi téma van, mint égen a csillag érinthetné a gödi környezetszennyezést. A mely gödi környezetszennyezéssel kapcsolatban tegnap egy mérhetetlenül érdekes kormányinfót néztem végig, majd elemeztem ki saját magam számára, amely arról szólt, hogy az államnak egyébként egy környezetszennyezéssel kapcsolatban, vagy az állam államaparátusának, hiszen az állam, mint olyan nem létezik, hogy az államaparátusának, egyébként mi a feladata, és ott Gulyás Gergely nagyszerűen levezette, miközben maga se volt tisztában avval, hogy mit tesz, hogy maga az állam lehet, hogy szakmailag, mármint az aparátus szakmailag eleget tesz a követelményeknek, ugyanakkor ez a szakmailag való elegettétel kevés ahhoz, hogy a problémákat megszüntesse. Ugye ahhoz, hogy ezek részleteiben kiderüljenek, ehhez egyrészt egy olyan bizalom és egy olyan egymás közötti közlekedésre van szükség, legyen ez az állami szervek között, vagy legyen ez egy tanár-diák viszony, vagy diák-diák viszony, amit egyébként mesterségesen előidézni nem lehet, ahol egy közösségépítő tevékenységnek kellene jelen lennie, egy olyan közösségépítő tevékenységnek, amely egészen attól a pillanat, hogy az a közösség valakinek a gondozására van bízva, működik egészen addig, amíg el nem válik tőle, bár adott esetben az utógondozás is lehetséges. Tehát az iskolai bántalmazásoknak nagy valószínűséggel, azon kívül, hogy nincs neked mérőszámod, az igazi megoldása az, hogyha ott a probléma kiderül, és a felekkel meg lehet próbálni egy beszélgetést. Nem biztos, hogy sikerül, Igen. de nagy valószínűséggel ez a kulcsa a dolognak. Szerencsére tudjuk azt, hogy vannak működő uh, ilyen bullying, csökkentő programok, tehát ennek is megvan a módszertanak. A nulladik lépésre sajnos az lenne, és nem szeretek ilyet mondani, hogy legyen szakember, aki erre képesítve van, és egyáltalán létezik, és van az iskolában, de attól sem tartja vissza semmi az államot, hogy a mentális egészségnevelést beépítse a közoptatásba. Vannak technikák stresszkezelésre, önismeretre, konfliktuskezelésre. Hát egyetlen fel kell Nagyon sok minden, tehát fel kell fedezni, az iskolai bántalmazás az nem feltétlenül kivívó formában történik, amikor az már megjelenik Ez a láthatáron, akkor az már a normális, lényegesen meghaladó bántalmazás. Illetve nem a normális, Ez hanem azonban egy kivívó bántalmazás. Abszolút így van, és ezt például nem tudjuk, ezt senki nem mondja el nekünk, hogy, hogy, hogy ne kapaskodásnak hívjuk a, a rulingot, amire gyakorlatilag. Hogy, hogy, de, de hogy ezek olyan dolgok, amik intézményileg szerintem befolyásolhatok, soha nem fogja a Boldogságminisztérium boldoggát tenni az embereket egy magával de elképesztően sok beavatkozási pont van, és mi ezekkel foglalkozunk ebben az anyagban, amivel teremtett egy olyan környezetet, ami, a, a, a, ahova lehet kapaszkodni a véletnek a különböző szintén. Az állam semmi nem tartja vissza attól, hogy felhívja a munkahelyek szigelmét a munkahelyi kiégés és stressz fontosságára, és validált tesztekkel ellássa a kis és és elmagyarázva nekik a HR-en keresztül azt, hogy miért fontos ilyeneket megcsináltatni. Hát az államnak, fordunk, államnak ott lenne a, a feladata az, hogy gondoskodjon. Ugye van ez a gondoskodó állam, amely önmagában egy bullshit, de abban a pillanatban, hogy egy konkrét példa előjön, abban a pillanatban már is érzékelhető az állam gondoskodó, vagy éppen nem gondoskodó szerepe. Ha gondoskodó állammal belekeveredünk egy ideológiai vitában, Én, hát, nekem borzongó a gondoskodó állam kitehezést, mert vannak olyan konnotációi, én azt mondanám, hogy és egyébként De legyen, de a, a állam, hogy lehetséges, és, hogy én úgy használom, hogy közben nem vagyok tisztában azzal, hogy ezt a fogalmi rendszert egyébként jó. másra szokták illeszteni. Csak ne ijesszük el ezzel a kérdéstől azt, aki azt gondolja, hogy az állam az ne atyáskodjon felett, nem, én nem, nem, nem az Világos, világos, Végül világos. egy utolsó kérdés, tisztetni. és egy rövid válasz kérnék relatíve, bár lehetetlen. Nálunk a mentális egészség és a pénz miért van nagyobb mértékben összefüggésben, mint a világ más részén, vagy mint Európában? Egyrészt azért, mert a mentális egészségnek a, az anyagi jelenlegi kockázatai azok sokkal inkább jellemzők Magyarországra, mint Nyugat-Európa számos országára, Magyarország Magyarul több a szegény, és sokkal jobban bele lehet megadni a szegénységbe. Másrészt pedig azért, mert a felmérések kimutatják azt, hogy a magyar az egyik legmaterialistább nemzet egész Európában, sőt az egész világban. tehát mi sokkal inkább az anyagiabbban, az anyagi biztonságban mérjük a boldogságot, mint más országot, a nagy, nagy átlagot tekintve. Ez, ez a legrögénebb válasz, amit erre tud, tudok adni. A filipov család összes tagjának kellemes hétvégét. Viszont! Szia! Filipov Gábort az Egyesü Intézet kutatásigazgatóját hallották, most pedig következik Navracs és Tibor a Veszfelény polgár. Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfizetként is működik. Igen. Igen, kandó? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. A Veszprémi polgár. Személyesen. Nagyon sokat gondoltam tegnapből. Bele Jó, is vágok a közepébe. Igen. Készült Jó. önnál egy interjú még a válasz online-on Benyú és ugye azt a szülő utcáról is szó esett, és akkor ön egyebek között ott azt mondta, hogy, és ez ilyenkor felháborítónak tűnik, ugye arról van hogy az államról mit mond el, hogy tíz éve keresztül nincs következmény az ombuszfadi jelentésnek, nincs következmény a többszörű nevelőjelzéseknek, nincs következmény a konkrét rendőrségi feljelentéseknek, miközben itt eltelt tíz év. Na, Igen. És ez ilyenkor felháborítónak tűnik, miközben lehet, hogy a tíz év alatt volt egy minisztérium, vagy rendőrségi alkalmazott, aki elomast ezt a jelentést, aztán unogtam, becsukta és eltette a fiakjába. Um, tegnap volt egy kormányinfó, és ezen a kormányinfón szóba került a Gödi környezetszernyezés. Ma a munkavédelem. Az hova tartozik? Az öntárcájához, vagy más tárcához? Nem, ez a, a, alapvetően az a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Még? A Nemzetgazdasági Minisztérium. Nemzet... Nemzetgazdasági minisztérium igen. A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Ugye arról van szó, hogy... És azért, nagyon, azért volt nagyon-nagyon érdekes ez a kormányinfo, mert mondjuk ott volt tíz orgánom több orgánum volt. Ebből a tíz orgánumból a kormánypárti orgánumok kevésbé, a nem kormánypárti orgánumok pedig nagy mértékben kérdeztek erre rá. De volt két olyan nem kormánypárti hogy két kormánypárti pontosabban jelenlevő, aki szükségesnek tartotta erre kérdezni, az egyik Suha Ildikó volt Magyar Televízió, a másik pedig a pesti srácoknak az újságírója, jól mondom, akkor Sucsánszki Mátyás, aki szintén rákérdezett erre. És ahogy a kérdések sorjáztak, volt, ahol azt érzékeltette Gulyás Gergely, hogy ugyanazt kérdezik, de egyre jobban kibomlott maga a történet. És az, hogy van egy unott alkalmazott, vagy az, hogy az állam egyébként hogyan viszonyul egy jelenséghez, ott akkor tegnap nagyon érdekesen bontakozott ki, nevezetesen abban, hogy ha van egy probléma, akkor annak a sokszínűségét és az eredőjét milyen mértékben e, tudja megtárgyalni az állam, vagy az állam reprezentánsai a politikusok, hiszen egyébként Gulyás Gergely tegnap még Sólyó Lászlót is idézte egy kérdés, amikor azt mondta, hogy az állam nem így működik. De hogy az állam hogy működik? Azt én nem tudom, én csak azt látom, hogy ha adott esetben van egy rendellenesség, akkor bennem az vetődik fel, hogy azt egyébként akár el is lehetett volna kerülni. És akkor szóba kerül a közigazgatási államtitkárok értekezlete, ahol lehetséges, hogy szóba került egyébként, hogy milyen büntetéseket kapott ez a gyár, de az, hogy ennek mi volt az oka, arról már nem beszélnek. Az, hogyha van egy jelenség, amely egyébként, mutatószámokban jelentkezik, hogy azt egyébként mi okozza, Minmúlik múlik az, hogy van egy vezető politikus, aki átlépve ezt a létező vagy nem létező határt azt mondja, hogy ő ezt a jelenséget szeretné megnézni, mert őt foglalkoztatja, hogy éveken keresztül bizonyos mérőszámok miért magasabbak, és hogy ez egyébként mitől van és hova vezet. Ez minek a függvénye? És most nem Szőlő utcáról van szó. Általában kérdezem, értem, ha érthető. Értem. Persze, hogy érthető. Hát ugye a, az egész azért, hogy mondjam, rögtön más fénytörésbe kerül minden, ha valamilyen a, a, az előzményekkel közvetlenül kapcsolatba hozható következmény, látványos következmény történik. Uh -huh. Tehát mondok egy példát, Debrecen akkumulátorgyárak, környezetvédelmi vizsgálatok, és a többi. Konkrétan, ami itt is szóba került ezen a kormányinfon, hogy miért emelte meg a magyar kormány a környezetvédelmi díjak összegét tízszeressére, hiszen korábban 10 millió forint volt. Bocsánat, büntetés. Igen. Az nem utolsó sorban pontosan amiatt lett, mert hogy a volt egy ilyen eset, és egész egyszerűen úgy gondoltuk, hogy azok a büntetési tételek már e, nevetségesen alacsonyak. Ezek jóval korábban tíz évvel, nem tudom uh -huh. hány évvel lettek uh -huh. akkor még komoly összegek voltak, most arra már nevetségesé váltak, ezért megemeltük a büntetési tétel összegét. Van olyan, amikor folyamatában látjuk, hogy van egy szabálysértő, uh -huh. és azzal kapcsolatban úgy kell, ellépni, úgy kell lépni, hogy szigorítsuk a büntetési tételeket, de van olyan, amikor nem tűnik úgy, hogy a, a szabálysértő annyira súlyos magatartást tanúsítana, hogy, hogy amiatt tételeket kell menet közben emelni, viszont történik valami olyan, mint jelen esetben itt történik, ami visszamenőlegesen is nagyon súlyosá teszi az egész ügyet. Tehát a, ugye egy kicsit ez olyan, mint hogy, hogy akkor ne... Ne felelősségi, meg büntetési tételekben gondolkozunk. Ma sem tudja senki sem megmondani, hogy 2026. április 12-én ki fogja megnyerni a választást. De 2026. április 13-án, amikor már meg ezt az eredmény, akkor már mindenkinek lesz arról elvélete, hogy miért természetes, hogy az a párt nyerte meg a választást, amelyik meggyerte. Ez így van egy kicsit ma a Gödi Samsunggal vagy a... Oké, okay. ennél behatóbb élmények értek, tehát konkrétan kérdeznék tovább. Az egyik legárulkodóbb felvetés Gulyás Gergely részéről, akiről sok mindent lehet elmondani, de lenne egy tájékozott és cizellát gondolkodásuk, az egy másik kérdés, hogy az egész párbeszéd milyen légkörben zajlik, erről nehéz megfeledkezni, de most az idő rövidség és a lényeglátás miatt erről megfeledkezem. Ugye levon egy következtető. Ugye azt kérdezik az újságírók, hogy az újságírók egy része, hogy normális-e az, hogy éveken keresztül a határérték 275-szörösét mérik valamiben? Kétségtelen a gyárnak egy kis részlegében, de egy olyan határérték, ami egyébként az egészségre veszélyes. Amire ugye Gulyász Gergely, és ezért nagyon érdekes az, hogy a 80. kérdésnél már mást mond, mint a másodiknál. És ez számomra a folyamatot tekintve nagyon tanulságos, és a kejfejelcsi ebben érzi igazán jól magát. Másodszor azt mondja, hogy de hát a büntetés megkapta, mindjárt a maximot kapta, annál alacsonyabbat innentől nem is lehetett, az többször is megkapta, mit akarnak még. Ez a mit akarnak még, ez nincsen, de a mondatban benne van aztán pedig már a 80. kérdés után egyszer csak azt mondja Gulyás Gergely, hogy eddig nem született olyan felvetés, de nem te, de számára nem tűnik anortodoxiának, hogy adott esetben egy külföldi cég kiemelt partnéri minősítését és támogatását függővé tegyék attól, hogy a munkavédelmi eljárásokat, vagy a munkavédelmi szempontokat milyen mértékben tartja szem előtt, illetőleg milyen büntetéseket kap. És a kettő közötti távolság meghaladja a Budapest és Veszprém távolságát, ha érti, amit mondok. Hát azt hiszem, értem, de én nem gondolom így. Egyrészt egy politikusnak, amikor megkérdezik tőle, hogy normális-e az, hogy éveken keresztül egy cég, nem tudom én, jogszabás sértő tevékenységet folytat, nem csak arra kell figyelnie, hogy, hogy a véleményét mondja el, nem vagyok, szinte biztos vagy benne, hogy Gulyás Gergő szerint is abnormális, de ezt nem mondhatja ki, mert abban a példában, amint azt mondja, hogy nem, ez szerinte is egy abnormális helyzet, onnantól ez elfelejtődik az egész göd. Az egész jogszabályok, a kormányhivatalok büntetési tevékenysége az, hogy ténylegesen igyekezett a kormányhivatal betartani a jogszabály tisztelő magatartást a Samsungnál, és az lesz az egyedüli hír, hogy na tessék, Gulyás Gergő szerint is abnormális az állam működése. És teljesen más irányban megy az egész. Tehát nem csak szerintem itt Gergőnek nem csak arra kellett figyelnie, hogy a véleményét elmondja valahogyan, hanem arra is figyelnie kellett, hogy ne menjen bele abba az utcába. Igaza van, hogy az a hangulat ott nem volt jó a sajtótájékoztató, de az újságírók miatt nem volt jó. Tehát azt én elképesztőnek tartom, amit ott csináltak a Tehát az, hogy mi, mi nem azt Aztán mondhatjuk, hogy nem felháborító-e az, hogy a Samsung úgy végezhette a környezetkárosító tevékenységét, hogy az újságírók közben semmit sem csináltak, és a Samsungot egyszer sem kérdezték. Én úgy tudom, hogy a szabszugot kérdeztük, és a Samsung nem válaszolt. És akkor nem felháborító, hogy az újságírók nem érték el, hogy a Samsung válaszolja. Ő szerint ez normális? Teszem fel a kérdést. Igen, csak ez az oda vissza. És erre mit mondanak? De erre... Ne, ne, ne, ne, ne. Nem oda-vissza. Mert ez tipikusan az, amikor a, egy újságíró elkezd egy nagy bátran kérdezgetni egy interjú során, és a politikus vissza mer kérdezni. Azt mondja, hogy ön hogy gondolja. És erre az újságíró elképesztően pimas stílusban azt mondja, hogy. Most én nem azért vagyok itt, hogy válaszoljak, hanem azért, hogy kérdezzek. Érted? Én meg azért vagyok ott, hogy válaszoljak. Én nem. Politikus nem kérdezhet? Uh, politikus nem kérdezheti meg, hogy a másik állampolgárnak, még a korlátozottabb formában is, de van-e felelőssége ebben Én ezt történem, értem, nem? de két kérdésem van hiszen annyi téma van még, mint igen, a csillag, és ezzel most nem önt kárhoztatom, hogy ilyen világban élünk. Igen. Nevezetesen, hogy ön ezek szerint nem ért egyet azzal, hogy eh, ad abszurdum függővé tegyék egy cég támogatását attól... Ne, na látja, ez most hogy jön? Ez most hát hogy jön ide? Egyáltalán nem, is nem, nem. nem. Én azt mondtam, hogy nincs Én azt mondtam, hogy nem két ellentétes állítás. Nem, én ez volt az alapkérdés. az én, tehát, ez előbb is megfogalmaztam. Szerinten azt nem. mondtam, hogy Szerinten azt mondta ez Szerintem a kettő egy összetett mondatba ugyanúgy elmegy. Tehát egyrészt a kormány, vagy a kormány megfelelő szervei mindent megtettek annak érdekében, hogy egy cég, és azért ne felejtsük el, hogy, Kovács, hogy nem Kovács és Fia műanyag födcsöntő üzeméről van szó, hanem a Samsungról tőkeerő tekintetében, befolyás tekintetében az egyik olyan multiról van szó, amelyel a magyar állam megpróbálja a maga eszközeivel felvenni a harcot, hogy a jogszabály, Betartás, betartatásáról van szó, de azért a Samsungnak ezernyi más eszközöl, és nem csak megvesztegetés, vagy ilyesmi más is, ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a kiátsza, ha úgy tetszik, a magyar hatóságok tevékenységét, de ennek ellenére a kormányhivatal többször megbüntette a Samsungot maximális bírsággal, és az a tény, hogy azt mondja Búlyás hogy ő nem zárkózik el attól, hogy a jövőben én, ezt így. a szempontot is bevegyék. Ez a kettő nem mond Én, én Értem, szerintem. de én nem is akartam ezt. De semmi nem csak azt mondta, hogy, nem hogy nagyobb a távolság okay, a kettő állítás van. között. Szerintem nem. A kormányhivatal az, az ön területen? Igen. Volt egy nagyon árulkodó, több árulkodó, olyan nagyon sok nem természetesen pillanata ennek a kormányinfónak, Nevezetesen, nagyon következetesen képviselte azt Gujász Gergely, hogy ott van a munkavédelmi hatóság, és a munkavédelmi hatóság arra van, hogy az elvégezze a tevékenységét. A munkavédelmi hatóság nem arra van, hogy azt a kormány irányítsa, hanem arra van, hogy elvégzi a tevékenységét. Alba, nem, bocsánat, elnézést. Azt mondta, hogy nem arra van, hogy a politikus Így, igen, így, így, igen, pontosan. Mert hogy a főispán okay. politikus. Így igen, van, így mondták az újságírók, hogy mit szól hozzá Gulyás Gergő, hogy a főispán most éppen fidesz Igen útra, Igen útra, és hogy igen. éveken keresztül... Igen, igen. ez messzire vezet, mert most itt tudja a bizalmatlanságról kéne beszélni, de annyi más van, hogy ez szintén hosszú és fontos téma lenne, de ezt most nem említem. Ugye arról van szó, hogy az ember egy szervezetnek a szuverenitását és az integritását tiszteletben tartja. Ugyanakkor a legvégén, amikor Simor Dániel kérdezett az inkriminált, szószoros és szó átvitt vett, inkriminált telex munkatársa, a tekintetben, hogy honnan lehet tudni, hogy most nincs környezetszennyezés, hogy most a nikkelnek a levegőben való mértéke nem haladja meg a szennyező szintet, ugye arról van szó, hogy ez egy olyan állomás, egy olyan mérőállomás, ami a gyár területén van, és amelyet folyamatosan figyelnek, de erre egyébként külső szem csak úgy nem lát rá, akkor egyébként az a Gulyás Gergely, aki végig azt mondta, hogy hogyan kell tiszteletben tartani a munkavédelmi hatóság, vagy a kormányhivatal tevékenységét, és abba egyébként a politikus, ahogy önfogalmazta, nem a kormány, a politikus nem szól bele, egyszer csak azt válaszolta, hogy úgy, hogy tegnap fölhívta a Pest megyei főispánt, és megkérdezte tőle. És ott valami bennem áttölt, mondván, hogyha egyszer fölhívja nevezetesen a telex cikk sorozata kapcsán Gulyás Gergely, akkor vajon korábban ezt miért nem tette meg, és az volt bennem, hogy vajon én tudom, hogy a gondoskodó államot másra értik, mint ahogy én fogalmazok, hanem az, hogy az ember egyszer csak azt mondja, hogy ennek a problémának másféleképpen is utána néz, és nem egyszerű mérőszámokban gondolkodik, és nem arra gondol, hogy a Samsung mennyire tőkerős, miközben nagyon, és hogy a második legnagyobb cég, külföldi cég Magyarországon, hogy egyszerre csak megismerkedjen a történetével, hiszen egyébként, aki egyszer fel tudja hívni a főispánt, máskor is felhívhatta volna. De lehet, hogy máskor is felhívhatta De nem, hát nem ez ezt kiderült, áll, hogy... De nem állítsa a Gulyás Gergő, hogy életében egyszer beszélt a főispán. Nem is, de azért az, a nem telefonál. A tehát eddig, ott addig arra volt szó, Nem hogy... tudom, de ez, de ez, mi? Tehát, hogy nem korábban, én is beszéltem a fő a Samsung-ban, újságcikket megjelentek ezzel a kapcsolatban. Vagy ugye van egy bírósági per, ami a, legalábbis abban a részletben, amit a Telex közölt, ebben nem hangzott el az újságírók részéről, hogy a fővárosi törvényszék, bocsánat, a Kúria, a kívül helyezte a fővárosi törvényszék e, határozatát, és visszaadta a környezethasználati engedélyt a samsung -nak. Tehát van itt egy bírósági ítélet, egy végső bírósági ítélet is az ügyben, hogy azok a, azok a körülmények, amelyek alapján annak idén a PER indult, hogy a környezethasználati engedélyt vonják vissza a Samsungnak, azok nem álltak meg a kúria értékelése szerint. Tehát van egy PER is, a PER kapcsán is, mert korábbi szennyezése kapcsán is én is beszéltem a Fölispánnal, Ső képzelj el, hogy hetente van főispáni tudom, tudom, ispánydon ez nem is. azt jelenti, igen, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy ekkor hogy hogy hogy, besz, hogy, a, a, hogy mondjam, a politika irányítja a munkavédelmi hatóság munkáját, hát ez nem azt jelenti, oké okay, e... hogyan? ugye én csak azt tudom mondani, hogy ebben a logikai rendszerben, amiben tegnap beszélgettek, ez egy kirívó példának tűnt számomra. De visszatérve a uh -huh. Samsung nagyságára, és aztán leszállok erről a lóról, mert annyi ló van itt még, a Woody Allen eni című filmjében van egy jelenet, ahol a Diana Keaton, Isten nyugosztalja, azt mondja Woody Allennek, hogy a fürdőszobában van egy pók, és hogy amiatt nem mert bemenni a fürdőszobába, és akkor bemegy a fürdőszobába a lehet, hogy már eleve egy teniszütővel vagy kijön, és egy teniszütővel megy vissza, aztán kijön a teniszütővel együtt, és azt mondja a itt hogy ne haragudjál, de ez túl nagy. A Samsung mérete befolyása, és az, hogy egyébként milyen környezetszennyező tevékenységet folytat, emberek életét adabszurdum mennyire teszi kockára, ezt egy politikus másféleképpen látja, mint egy mozinéző, aki egyébként nézi azt a filmet, ahol egy környezetvédőnek a küzdelmét látja egy óriás céggel szemben. Nem, ugyanúgy látja. Ugyanúgy látja, csak egy politikusnak is ugyanúgy egyébként, ahogyan a mozinézőnek a hétköznapi életébe a döntései során ezernyi körülményt kell mérlegelni. Ezen körülményeket figyelembe venni. Nyilván az a Greenpeace aktivista, amely Greenpeace szervezet egyébként egy másik cégtől kap szponzorációt, nevezzük társadalmi felelősségvállalásnak, és egyébként meg aztán a nem tudom kivel, az más, mert azok úgynevezett single issue, azaz ilyen egy ügy köré szerveződő csoportok. De egy kormány, mint ahogyan egy hétköznapi ember is az élete során, a döntések során, ezernyi körülményt kell, hogy mérlegeljen. Én nem azt mondtam, hogy azért, mert a Samsung nagy cég ezért mentes minden büntetéstől, mert jól látható, hogy a kormányhivatal is többször megbüntette. A rendelkezésre álló törvényi keretek közötti maximális kerettel. Tehát, tehát igenis az állam betartatja a nagy cégekkel szemben, vagy a nagy cégekkel kapcsolatban is a jogszabályokat, de azt, de, hogy az minden nagy cégnél, Persze, hogy figyelembe veszik azt is, hogy nagy cég, hogy munkahelyteremtő, hogy új beruházásokat hozhat. Vagy ellenkezőleg, ha a Samsung kivonul egy országból, és ráadásul olyan vádak miatt vonul ki egy országból, amelyek lehet, hogy nem igazak, de a Samsung hálózata kapcsán könnyen hihetővé válik, az komoly nemzetazasai károkat okozhat. Tehát azért mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy akár a Samsung, vagy bármelyik más cégről beszéljünk, Audi, vagy nem tudom micsoda, méltányosabb elbírálásban részesülne, mint, mint egy magyar kis- és középvállalkozó, mert ha megnézi a történetét az ügynek, és nekem pont ez hiányzik belőle, hogy az újságírók úgy csinálnak, úgy írják le az egészet, mintha az állam az egészhez segítkezett volna. Holott ott van dokumentálva, hogy a kormányhivatal minden egyes alkalommal, amikor jogszabálysértés volt megtalálható, akkor megbüntette a Samsungot maximális összeggel büntette meg. Tehát működik az ellenőrző rendszer. Az egy másik dolog, hogy van, volt közben egy ilyen, ha volt, nem tudom, ugye, amit a kormányülésről leírt a Telex, az egyszerűen nem igaz, az úgy, ahogy van, nem igaz. Igen, ez a ezért nem tudom, hogy a csata. Igen. Igen, ezért a többi részét sem tudom, hogy igaz-e vagy nem. De ha tételezzük fel, hogy igaz, az egész egyszerűen olyan, olyan körülmény, ami akkor merült föl, és nyilván akkor az államnak most erre kell majd koncentrálni. Tehát csomó olyan van, amikor történik valami az életben. Ugye az, az önáltan már idézett válaszolná egy interjúban, ezért mondtam el, a brüsszeli terrortámadás, bocsánat, a Bataklamban, a párizsi Bataklamban a, a terrörcselek, mint elkövető, Belga, Fickó, mint kiderült, Évekkel előtte már a tanárok az iskolában jelzést küldtek az otthon. Ugyanarról ez pontosan, pontosan. Úgy baj van, baj van, baj van, de mindenki úgy gondolta, hogy nem akkor a baj. De ez az államhibája? Mondhatjuk azt, hogy az államhibája, de az állam olyan, itt nem vonatkoztatható el attól az ügyintézőtől, aki nem tulajdonított megfelelő jelentőséget a jelzésnek. Egész azért, mert ő nem figyelt oda. Egy emberi igen, hát ugye mi erről Igen. beszélgetünk a 16 éve nagyon sokszor, hogy természetesen ez egy olyan monitoring rendszer, amely nem tud tökéletesen működni, de amelynek a tökéletesítése érdekében beszélgetek egyebek közt én önnel, beleértve, hogy én elmondom a szempontjaimat, ön elmondja a sajátját, és aki néz, hallgat bennünket, az valamilyen következtetésre jut. Igen, és itt szerintem az alapvető tévedés az, hogy azok az újságírók, akik, akik tegnap, vagy tegnap előtt, nem tudom mikor történt ez a tegnap, ilyen elképesztő militáris magatartással és számonkérő magatartással kérdeztek, ők úgy gondolták, hogy a kormány részéről egyébként nincsen meg a szándék, az akarat, nem tudom micsoda, hajlam, arra, hogy ezeket a, ezeket a problémákat megszüntessék. Ebben nem fogok Ennyi. Ebbe. Ebben ja. újra kéne gombolni a kabátot, egy tabularázát kéne csinálni, és e tekintetben egyébként, hogyha a Fidesz fölényesen győzne a 2026-os választásokon, akkor se tudom elképzelni, hogy ezt a tabularázát hogy lehet létrehozni, mert egyébként ennek az újra gombolása nélkül ez így marad, és az, hogy egyébként a felek hogyan fogják kölcsönösen elmondani azt, hogy miben tévedtek, és miben kéne változtatni, ahhoz, hogy egy normális hangvételben tudjanak egymással hogy kérdeznek, akkor kapjanak rá választ. Ezt én önnel tudom gyakorolni, de abban nem tudok tanácsot adni senkinek sem, hogy ezt mással hogyan tegye meg, mint ahogy előfordul velem is, hogy másnál kudarcot vallok, Számomra egyébként az, hogy ilyen párbeszéd legyen, ilyen párbeszédek legyenek, akkor is, ha egyébként nincs benne tökéletes egyetértés, azért tízes skálán tízes fontosságú. Szomorúan látom, hogy közben merre halad a világ, de attól még a saját törekvésemben semmi eltérés nincs a múlthoz képest. Um, nem mondom, hogy erről ennyit, mert erről még hosszan lehetne beszélgetni, de közben mégiscsak erről ennyit. Hogy a Magyar Orvosi Kamara abban a kapcsolatban ír, hogy Kilívó példa mutat rá a magyar jogalkotás visszatérő hibájára. A kormány ismét úgy tett, mint a kíváncsi lenne a szakmai és a társadalom véleményére, de a valódi párbeszéd helyett ezúttal még a látszatra sem ügyelve állított kész tények elé mindenkit. A belüminisztérium 2026. január 29-én társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kamara számára azt a kormányrendelet tervezetet, amely a kórházak és szakrendelő pénzügyi stabilitásának megőrzéséről és felhalmozott adósságállományok áll rendezéséről szólt volna a társadalmi egyeztetésre a kamara észrevételének közlésére 2026 február 6 adtak határidőt, csak hogy miközben a véleményezési szakasz, ami idő alatt bárki elküldhette volna észrevételeit, javaslat, javaslatait még javában tartottam, amikor január 30-án a magyar közlényben megjelent a végleges rendelet. Ugye ez azt mondja, hogy azt jelenti, hogy a kormány már jóval korábban aláírta és kiírtette a szabályokat, anélkül, hogy megvárta volna a szakmai kamarák, a szakértők, vagy az érintett egészség dolgozók javaslatai. Hogy ez tényleg így volt-e, vagy sem, nem tudom. Nem, nem, tudok, ezt... az nem tudok az őkről. Én azt tudom, hogy amikor én bejelentettem, hogy önkormányzati reformügyben Konzultációt kezdünk, hogy mondhatom a versenyképes járásokat is, konzultációt kezdünk, és konzultálni akarunk, akkor mindenki azon volt felháborodva, hogy milyen hülyeség ez, hogy még azt se tudom, hogy, hogy mit akarok meg, hogy ennyi ideig akarok konzultálni, amikor itt már nem tudom ezt neki. Tehát a sapka van rajta, azt se jó, mert ha nincs rajta, az se jó nekem az a tapasztalatom. Nem tudom, ezt nem ismerem. Ez a belügyminisztérium folytatta le a konzultációt. Nem, nem, nem. Én a, nálunk mi igyekszünk, ahogy a, a, a közigazgatási és terülfejlesztési minisztérium, nem mondom, hogy hibátlanok vagyunk, lehet, hogy nálunk is volt olyan, hogy túl rövid idő maradt a konzultációra egy jogszabály kapcsán, de igyekszünk mindig megfelelő uh, erre, uh, időt adni. Így is találkoztam egyébként éppen tegnap, amikor gyálom voltam olyan polgármesterrel, aki azt mondta, hogy ő írásban bekutatta a véleményét a versenyképes járások program koncepciójával kapcsolatban, és nem kapott rá választ, én elnézést kértem. Nem tudom, utána kell nézni, de igyekszünk a konzultációra. A, az előző beszélgetésünk, és ez azt mutatja, hogy ezért az én törzsnézőim és hallgatóim megmaradtak, két személyből is egymástól függetlenül hasonló reakciót váltottak ki. Nem vagyok a téma szakértője, ezért arra kérem, hogy ne, ne tekintse rám adóügyi szakértőként, de az önáltal elmondottak alapján, amely ugye arról szólt, hogy Budapestnek az adó adóbevétele hogyan alakul akkor, amikor adott esetben vidéken van egy telephely de egyébként az Budapestre van bejegyezve, az alábbi e-maileket kaptam. A múlt péteken Navras és Tibocson másodszor hallottam, hogy három cégről is tud, akik csak Budapesten fizetnek iparüzdési adót, pedig az ő körzetében is tevékenykednek. Örülnék, ha rákérdezne erre, mert én mérleképes könyvelőként nem tudok ilyen lehetőségről. A helyi adókról szóló törvény melléklete egyértelműen rendelkezik arról, hogy a több telephelyen rendelkező cégeknek hogyan kell megosztani a fizetendő adó alapját, és rögzíti azt is, hogy nem lehet olyan módszert választani, ami alapján valamelyik telephelyre nulla eredmény jöjjön ki. E, a helyi adókról szóló uh, törvénycikkeit azt ha nem veszi, uh, rossz néven, uh, nem. nem... Nem, csak bocsánat, bocsánat, mert a, a csúsztatás nem itt van, hanem ott, hogy csak. Én nem ezt mondtam, szerintem, hogy csak Budapesten, hanem, hogy Budapesten fizetnek. Azt nem mondtam, hogy telepején, tehát konkrétan kékútról van szó. Kék út valamennyit, és nézze meg akkor a mérleképes könyvelő, töredékét megkapja az iparűzési adónak annak a telephely révén, amit egyébként a legnagyobb részét Budapestre fizeti be a cég, mert hogy ott van a székely. Ennek a mértékét az jogszabály állapítja meg, hogy mennyi maradt uton és mennyi kezdet. Ezt nem tudom meg ezt már a mérlek képes megírja. Há, én sem vagyok a lőnyi szakember. Jó, magyarul, hogy tehát nem nulláról volt szó, hanem annak, hogy a mértéke az hogy kínik. Hogy a... sokkal többet fizet, mint amennyit a tevékenysége alapján. Oh, igen. Jó, hát, rendben van. Budapesten rengeteg. Igen, bocsánat, igen. Semmi, hát a nézők majd eldöntik, hogy akkor ezek után óhajtanak-e újabb reflexiókkal élni. Ma reggel, mert mindig érdemes még a beszélgetés napján is hajnalban ránézni az újságokra, most újságon értsünk bármit is, Navracsis és a tiszás fiorvos eddig került a mocskos kappályt, bármi lehet még a tapolcai Billegő körzetben 24.hu, amely egyébként önnek akár annyi, annyiban is tetszhet, hogy egyáltalán nem egy a szájából vért csorogtató fideszes politikusként írják önt le. Spilk József cikke. Azért az nehéz is engem úgy lejönni, nem vagy? Hát azért van rá törökvés. Rá törökvés. Igen, igen, meg gerinctelen, nem tudom, senkiházi, tehát é, persze. De hát ilyenek akkor is fognak jönni. É, láttam a cikket szerintem, egy korrekt cikk, és köszönöm szépen a pont, nak mert valóban, mint egy falatkenyér, annyira kell ma már az, hogy korrekt cikk legyen, és az utóbbi időben, tehát én tényleg a, igyekszem mindig ugyanazt mondani, vagy következetes lenni saját magamhoz, amit mindig csodálkozom, látok, hogy ez hogyan jöhet gerinctelenségként le a sajtóban, meg jelenttelenségként. De buzgal most már egykori válasz onlineos barátaim is gőzerővel ekéznek, amiatt, hogy én egy mennyire jelentelen senki vagyok. Úgyhogy akkor jól esik, hogyha többé-kevés hogy vitát hogy folytatunk. Ezzel együtt egy e Nem ajánlom, de értem, hogy belülről értem, hogy, hogy ez egy TikTok videó volt, vagy nem tudom mi volt, ugye én is feliratkoztam az ön csatornájára, éjjel-nappal kapom a messenger üzeneteit, és erről nem is fogok leiratkozni, de amikor adott esetben egy Facebook vagy más posztja alatt lévő szeretett kapcsolatos kommentárokat olvassa, akkor az egy olyan tevékenység, amely hangulatkeltésnek jó, de Isten igazából az ember objektív helyzetét sem megerősíteni, egy gyengéteni nem tudja, ezzel ma sajnos együtt kell tudni élni. Értem, de azért igen, teljesen igaza van, de akkor, amikor úgy próbál. tehát ez azoknak szólt, akik egyébként a hétköznapi életben úgy próbálják meg beállítani az egészet, hogy a Tisza oldalán ott van a ország, csupa egymás kezétfogó, mosolygó, a közért tenni akaró békés aktivistával, a Fidesz pedig egy nagy gyűlöletgombóc, ahol aztán mindenki gyűlöli az egész világot, a másikat, és mit És akkor csak ezt akartam megmutatni, hogy, hogy nem ennyire egyszerű a képlet, fogalmazunk így. Ez a már említett mai 24. .hu cik, például József azt mondja, hogy a két esélyes jelölt ugye itt... Uh, dr. Balatinsz Péter Tisza és Navracsis Tibor uh Fidesz KDMP. A napokban az etikai kódex szellemét megkérdőjelezve feszültek egymásnak, miután Navracsis Ritvári Bence belügyi államtitkár éppen Balatész doktor munkahelyére látogatott, hogy átadjanak egy új CT gépet. A tisztás jelölt azt írta a Facebookon, hogy szerintem nem az viszi előre az egészségügyet, ha politikai okokból úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, helyett inkább beszélni kellene a valóságos helyzetről, mert csak így lehet javítani rajta. Szalag átvágásokkal nem lehet megoldani a rendszerszentű hibákat, csak elfedni és ennek kapcsán, vagy ettől független, vagy ezt alátámasztandó, vagy nevezzük akárhogy is, szóba kerül egy a kórházban már, mint Spilk József által hat éve, megírva hat éve porosódó röntgengép, ami miatt már a NAV is nyomoz. Igen, ez az egyetlen tévedése a, a cikknek, mert ez nem ez, ez átfannadó, tehát működik a röntgengép. Ez valóban így van az előző, az előző igazgató alatt. A folyosón porosodott, az új igazgató ezt megtalálta az kialakítottuk a helyiséget, mert ugye az is kell a különböző védettséget garantáló helyiségnek kell lennie, és kialakítottuk, és ezt átadtuk kb. egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt. De csak egy megjegyzés szerintem nem, tehát ez az etikai kódex tehát nem feszegette sem Balatinsz Péter, Megjegyzése a CTA-adóval kapcsolatban sem a másik, mert nem a személyemet támadta. Ő azt mondta, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy milyen ilyen jelentőséget tulajdonítunk, hogy a CT. Tehát tudunk, szívejoga. Ő más politikai meggyőző képvisel. Szerintem pikáns, hogy valaki a saját munkahelyével szemben, miközben ott aktívan, tehát ő most is ott dolgozik, a saját munkahelyével szemben ellenérzéseket fogalmaz, meg De ez az ő szívejoga. Tehát ezt szerintem az etikai kodexet nem feszegeti, vagy csak úgy ez, ez, ez még a tárcserű vita keretein belül marad. Én nem érzem, hogy veszély lenne itt az etikai kodex Mikor lesz a vita a DK most kezdtük el a tárgyalásokat, egyébként ez a másik, ez az esélyesség kérdése. Én, én azt látom, hogy a dk előtt jelölt ezerszer aktívabb, mint a tisztás jelölt. Tehát a tisztás jelölt ugye azzal hárította el a, a Vita kihívást, hogy, hogy ő, ő a a vagy vagy a dk nem vitatkozik, mert ő csak esélyes, nem tudom, az esélyesekkel kell vitatkozni. Szóval én nem annyira látom, lefutottnak ezt az egészet, mert mert a, a DKS előtt ezerszer aktívabb témákkal, tám, kritikákkal, támadásokkal, ha úgy tetszik. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon negatív dolog, hogy a tisztás előtt nem vállalta a vitát. Most egy pas kezdjük el a tárgyalásokat. Én, én azt mondanám, hogy ennek valamikor márciusban lenne értelme, amikor már leadtuk a, a, az ajánlóibeket, és tudjuk, hogy kik a választókerületi előttjei. De lehet, hogyha csak mi kettel leszünk a DKS előttel, akkor azt. Akár előbb is megcsinálhatjuk, mert nem mi biztos, hogy össze fogjuk tudni ezt szerni az aláírásokat. Ugye, annak idején Lázár János, és ez a záró kérdés arról beszélt, hogy hódmezővásárhelyen és környékén, ha a választópolgárokról beszél, ott egészen más foglalkoztatja az embereket, mint Budapesten. Hasonló beszélgetéseket folytattam önnel is, e önök között nem volt nagy különbség. Íg is föld az önválasztó körzetében, az emberek problématérképe és ha szembenéz azzal a problémat ami a, amit a fővárosi újságírók, és akkor most magamat hát egynek tekintem a sok közül, felvázolnak. Azt nem mondanám, hogy ég föld, mert ugye az azt jelzi, hogy teljesen különböző dolog lenne, de, de azt mondanám, hogy 70-30 arányban, 30%-ban van átfedés az országos és a választókerületi témák között, és 70%-ban Más karakterű problémát vannak. Van persze, tehát ilyen nagy témát, hogy egészségügy, közlekedés, ezek fedik az országos problématérképet is, de nem olyan hangsúlyjal, és nem úgy kerülnek elő ezek a kérdések, mint az országos politikában alapvetően. De én most előjönnék azzal, hogy hú és vetetlen ágy, akkor azt... Szerintem ezzel nem találkoztam ezzel a kérdéssel, a választókerületben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezéstre, állást a jövő éjtel Köszönöm folytatjuk. szépen. Kellemes hírtű. Viszont, Nevaras is Tibort hallották. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik. Néhány hónapja három osztatúvá vált Fiala János tevékenysége, részint a magyar közönyön hazádnak rendetlenül, és egyéb. A Kontrollon, és hát most éppen el János jó voltából itt a Kejfejancsiban, saját stúdióban, vagy Bérel stúdióban is helyt áll Fiala János, miközben nem egy Kejfejancsit csinál, és a három láb az nem feltétlenül több, mint korábban volt az egy. Erről még lehet, hogy egyszer hosszabban fogok beszélni, de most nem húznám az időt. Most Kejfejancsi készül minden szempontból. Még az is kiderül, hogy El lesz-e ahhoz ideje, kedve, hogy ezt a mostani fél órát egy önálló blokként tegyük közzé. Néhány olyan témát szeretnék megpendíteni, amivel kapcsolatban, ha ez egy élő interaktív műsor lenne, akkor biztos kikérném az önök nem is véleményét, hanem azt, hogy mit szólnak hozzá. A minap... Azzal szembesültem, csak meg kell találnom a vonatkozó oldalt, elnézést én megpróbálok. De ez, most ez nincs. Igen, itt van, hál' Isten. Kedden volt az öt. behozom a Most csak arról szeretnék önöknek mesélni, ami engem foglalkoztat, függetlenül hogy másokat hogyan foglalkoztatják ezek a dolgok, vagy egyáltalán nem. Kedden tizedikén. Méletlen <kül> belenéztem. Én még azon korosztályhoz tartozom, melyik néz televíziót. Ebben az ötben Hont András arról beszélt február 10-én, hogy szerinte Magyar Péter megfenyegette az ATV-t, a sajtószabadság ö, a választásokig tart, mondta ő, a népszava pedig hivatalos állásfoglalást kért, némete és szilárdul az ATV elnök feszéligazgatójától. Nem fogom tudni pontosan felidézni, nem mindenkinek a neve van itt, talán Vogyarák Anikó az, aki vezeti ezt az ötöt, akinek egyébként más magas beosztása is van az ATV-n belül. Vendégek voltak Ceglédi Zoltán, Hont András, Kúcián Péter, talán Nagy Attila Tibor volt az ötödik vagy a negyedik, ha a műsorvezetőt leszámítjuk. Most, hogyha ez egy élő levonyolítási interaktív műsor a pillanatok alatt hívnának is azt mondanák, hogy ki volt a negyedik vagy az ötödik. Valamelyik kérdés kapcsán, vagy csak úgy, Hont András elmesélte egy történetet február harmadikáról, tehát február tizedikén mesélte el egy történetet február harmadikáról, egy olyan történetet, amelynek egyébként ő sem volt szemtanúja. Maga a történet arról szólt, hogy amikor Magyar Péter legutóbb az ATV vendége volt, Rúnai Egon egyenes beszéd, akkor immáron bemikrofonozva, keresztül haladva az ATV auláján, ami itt van előttem, hát elég sokat voltam abban az intézményben, Hát, ugye itt most át kell gondolnom, hogy ne én legyek az, aki hangulatkeltő megjegyzéseket tesz, de olyan megjegyzéseket tett, amelyek imáron Hont András fülébe is eljutva alkalmat teremtettek arra, hogy hét nappal a megjegyzések elhúzása után ezt valaki szóba hozza az átlévő sorában. Miután a népszava Kért hivatalos állásfoglalást az ATV-től, olvasom német S. Szilárd válaszát. Valóban így történt, tovább folytatódik az ATV épületének felújítása, ugye erre tett megjegyzést Magyar Péter, az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelvannak része, mindenki politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársunkat. Itt arról volt szó, hogy amikor az egyenes beszéd vendége volt Magyar Péter, a folyosó látva, illetve az aulán áthaladva az épület felújítását, azt feleslegesnek nevezte, idézőjel, még hátra levő 68 napra, mivel a választások után átveszi a köztévi azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött, és a csatornára nem lesz szükség. Magyar Péter szerint az ATV nagyon Olcsón lesz, majd eladható. Sokszor szoktam önöknek beszélni a fiú öltözők hangulatáról. Ugye ez általában a Fidesz kapcsán szokott szóba jönni, hogy, az egy, hogy a gyerekek, aztán később a fiatal felnőttek, aztán már a nem annyira fiatal felnőttek, egymást froclizva, <kül> meg annyi alfahim vagy himnek tűnő ember, hogyan próbál, vagy hogyan teremt olyan hangulatot, amely egyébként a buling tipikus esetévé is válhat, független attól, hogy abban résztvevők egyébként ezzel nem feltétlenül vannak tisztában. Én annak idején Mester Ákostól azt tanultam még a Magyar Rádióban, nem mindig sikerült alkalmaznom, hogy az ember interjú előtt, ha egy légtérben van az interjú alanyjal, vagy valamilyen abszolút udvariassági beszélgetést folytat, vagy ad abszurdum, hallgat. Lett lényeg az bármilyen kínos is, mondván felgyullad a lámpa, bekapcsolják a mikrofon, és ott kezdődik a beszélgetés. Ha azt megelőzően elindul valami kvaterkázás, lett az bármilyen erőjelű, az jelentősen befolyásolhatja az interjú későbbi alakulását. Amikor ezt Hont András elmondta az ötben, akkor nekem így kinyílt a szemem, és azt mondtam, hogy ez mi. Ha igaz azért, ha nem igaz azért. Öten ültek ott. Bogyarák, Hagyati Latibor, ha jól emlékszem, Kócián is a Cegléti. Senki nem kérdezett. Kérdezni egyébként két embert lehetett volna. Az egyik Hont András, akitől meg lehetett volna kérdezni, hogy ezt ő hol hallotta. Akitől hallotta, az egyébként ezt miért nem tette szóba, hiszen egyezünk meg, egy február harmadikai eseményről, amely az ATV-t egy tízes skálát úgy látszik nyolcasra minimum foglalkoztatta, február 10-ig senki nem beszélt. Jelen pillanatban Hont András nem az ATV szóvivője. Ő kotnyeleskedett, benfentes volt, nevezzük, aminek akarjuk, szóvá tett valamit, ami egyébként minimálisan sem lett kielemezve, holott egyébként ez a történet sok mindenről szólhatna. Megjelenik valaki, immáron bemikrofonozva, halad egy stúdió felé, és tesz különböző megjegyzéseket, vagy nem tesz megjegyzéseket, amit ugye azért érdekes, mert azt mondja Hont András, hogy miután be volt kapcsolva a mikrofon, ennek következtében a vezérlőtől kezdve mindenhol hallhatták ezt az ATV dolgozói, ez tehát nem két ember füléhez jutott el. Ugyanakkor se Magyar Péter, se Hont András, se az ATV, semmilyen hangfelvételt nem tettek közé a tekintetben, hogy én ezt visszahallgathassam, hogy végül is mi zajlott. Németh Szilárd azt mondja, kétség kívül, Magyar Péter is mond valamit, arra majd később kitérek, Hont András is mond valamit, de könyörgöm, hát ha ez be volt kapcsolva, akkor tudtommal a, a technikai mai állása szerint ezt akár idézni is lehetne, könnyen lehetséges, hogy azt ott rögzítették, de ha nem rögzítették, akkor is vajon mi lehet annak az oka, hogy egy kerek héten át erről az így a világán senki nem beszélt. De úgy nem beszélt, hogy közben rónai egol szelfit készít Magyar Péterrel az ominózus beszélgetés után, ha jól emlékszem, egy olyan szelfit, egy olyan beszélgetés után, amely beszélgetésben tudommal egyáltalán nem kérdeznek rá arra, ami egyébként a folyosón vagy az Aulán áthaladva történik. Én egy fegyelmezet-fegyelmezetlen vagyok. Régen egy fegyelmezetlen-fegyelmezetlen voltam. Én bennem a lojalitás, még akkor is, ha ki nem állhatom a céget, ahol dolgozom, azért volt olyan már az életemben, hogy én a munkámat baromira szerettem, azt, ahol éppen dolgoztam, az pedig olyan nagyon nem. Ilyen előfordul. Nem egészséges, de az vesse rám az első követ, aki nem volt még hasonló helyzetben. De ilyenkor az emberben tízes skálán, tízesre ébredt fel a lojalitás, és kiáll a cége mellett. Én nagy valószínűséggel az első kérdés az lett volna egy ilyen szituációban, hogy elnézést kérek, elnök úr, amit tetszett mondani az ATV-re vonatkozóan, idézem, látva az épület felújítását, feleslegesnek nevezte amíg hát levő 68 napra, mivel a választásuk után átveszi a köztévé azt a funkciót, amit addig az ATV betöltött a csatornán, ha nem lesz szükség, az ATV nagyon olcsóan eladó lesz. És mégis miért tartotta szükségesnek? Ad abszurdum, ha az a kejfejancsi lenne. Tehát nem az ATV akkor azt is felajánlanám az illetőnek, hogy amennyiben erre a kérdésre nem óhajt válaszolni, akkor ott az ajtó, ahol bejött. Ki is lehet menni. Hogy ezzel egyébként egy nagyívű beszélgetés elmaradását idézem elő, hát ez a zakson tipikus esete, de van nekem öntudatom. Hogy ezt az öntudatot egyébként zsebre kéne tenni egy ilyen szituációban, nem tudom. Ugye egy olyan dologról beszélek, ami nem velem esett meg. Ott akkor, február 3-án, az égegyat a világán erre a dologra nem reagált senki. Február 4-én az ATV nem tartotta szükségesnek elmondani, hogy neki egyébként február 3-án mit kellett elszenvednie. Február 10-én ezt elmondja Hont András, és senki nem kérdezi meg Vagyerák Anikótól, hogy egyébként ő, aki ezen Konglomerátumon belül Ceglédi, Hont, Vagyerák, Nagy Attila Tiborha, Kúcián egyedül az ATV által szerződtetett munkatárs, belső munkatárs tudtam, mal, hogy mondja már el hogy ő egyébként erről tud -e, és hogy egyébként ezzel kapcsolatban az ATV-nek -e valamilyen poliszie, amit egyébként nem gondolt közéteni, de most, hogy Hont András elmondta, hiszen ez egy felvétel volt, akár ki is lehetett volna vágni, de nem, nem vágták ki belőle, benne tartották, hogy mégis ez az ATV vagy bogyarák, annyi, hogy viszonyul. Senki nem kérdezett a másiktól semmit. Nagyjából nem érdemes szituációkat összehasonlítani, de sose fogom elfelejteni, amikor elsimó László valamelyik hírtévés műsorban, öten ülnek, és mindenféle baromságot beszélgetnek, szintén egymást foszlizva. egyébként, mint ahogy ez az ötben is nagyon sokszor így van, hogy egymást foszlizva hülyeségeket beszélnek. Néha nem egymást foszlizva nem beszélnek hülyeségeket, de most én arról beszélek, amikor hülyeségeket beszélnek. Szóval, hogy ott ült elsimor László, akit aznap váltottak le a Magyar Nemzeti Múzeum éléről. És senki nem kérdezte meg tőle, hogy mi történt. Én egy olyan időszakban tanultam meg azt a szakmát, amit végzek, hogyha a velem egy légtérben lévő El János füléből patakzana a vér, akkor egyrészt azt mondanám, hogy ezt itt most hagyjuk, abba, hívjunk orvos, mert nem tud olyan fontos lenne a Kejfej Jancsi, hogy egyébként ezen túl tegyen magam. Másrésztről, hogy van-e valami oka? De nem. Hont András elmondja ezt a történetet, és senki nem reagál rá. Hont András a tévéügyvédje. Vagy ott a hírtévében, hogy mégiscsak Laciká, mi történt veled ma? Én jegyzetet szeretnék erről készíteni. Mindegy, hogy hova. Egyébként nem mindegy, hogy hova, de ez most ugye az én mezőnben egy érzékeny terület. Írok Németes Szilárdnak, Németes Szilárd válaszol. Németes Szilárd válaszában vannak olyan részletek, amelyekre később, amikor rákérdezek, hogy az megírható-e, azt mondja, hogy az nem írható meg, holott akkor, amikor eredetleg válaszol a kérdésemre, akkor nem írja nekem azt, hogy ez nem publikus, már pedig az én érdeklődésem ugye általában, ugye én, ha valakit fellívok telefonon, még ma is megkérdezik tőlem, hogy ugye nem vagyunk élőadásban. Annak következtében, hogy minden részletét nem vállalja a németes szilárdai a válaszának, egyébként később se vállalja, tehát a sehol nem olvasható, amit nekem írt, ez a jegyzet nem születik meg, mert ez csak egyébként így lenne érdekes. Mindegy, melyik platformról van szó. Erről a történetről ír a 24.hu. Én ezt egyébként most idézem, február 12-én Farkas György, Farkas Gyuri, akivel én együtt dolgoztam ott Budapest rádióban is. Magyar Péter a 24.hu megjelent Facebook Magyar 24.hu Facebook változatánál kommenteli azt, amit a 24.hu ír ezzel kapcsolatban. Hogy Magyar Péternek egyébként ezzel kapcsolatban hogyan van ennyi figyelme és energiája, Ugye nekem mindig az a francia filmült eszembe, ahol az egyik Pali, aki szerelmes egy nőbe, miközben az a nő két férfibe szerelmes egyszer, és azt mondja, ez, ez a férfi, hogy az a nő, aki egyszerre két férfibe szerelmes, az más csodákra is képes. Ugye csak ezt tudom felidézni, hogy Magyar Péternek hogyan van egyébként ennyi ideje, ilyen figyelme és ennyi energiája, hogy minden a vele kapcsolatos Uh, megnyilvánulásra reagáljon, ez számomra egy megfejthetetlen rejtély, legalább olyan megfejthetetlen rejtély, mint hogy miért nem kérdeztek rá uh, Elsimó Lászlóra, hogy mi történt vele, ahogy nem kérdezett senki sem rá, vagy Anikónál az ötben, hogy mégis mi történt február harmadikán a, a nem biztorgálom nagyon? de akkor baj, jó, a biztorgálását a mikrofonomnak. Um... De most jó? Jó. Oké. Okay. Hát Semmi. <coughs> Tehát öm... de kommenteli. Azt írja Magyar Péter a 24.hu cikke alá rendkívül szánalmasnak találtam, hogy az ATB egy héttel az adás után két vicces mondat miatt telesírja a sajtót. Nem is vártam más német szilártól, valóban megéneztem nevet, vagy nem kell új bútorokat venni. Fénykoromban, ha volt nekem egyáltalán ilyen, én egy ilyen történet kapcsán eléggé elvetemülten olyan mondatokat mondtam, amelyeket lehet, hogy 24 órán belül megváltoztattam, de volt módunk beszélgetni arról, kukat, gmail.com, és a jövő héten felolvasom, de hát az nem ugyanaz, mint hogyha most beszélgetnénk, amit most nem teszek. Nem voltak viccesek a mondatok. Nem sírta tele a sajtót, egy szót se szólt, Hont András, egy krakéler, piperkőc, valamit elpofázott, amit senki nem vágott utólag ki. Amikor pedig a népszava rákérdezett arra, hogy mi történt, akkor a németsziláda azt írta, hogy ez igaz. Németes Szilárd megírta nekem azt, hogy egyébként erre miért nem kérdezett rá senki, sem ott, sem az egyenes beszédben, de nem kaptam arra engedélyt, hogy ezt elmondjam. Korábban még az is lehetséges, hogy én nem kértem volna ki az engedélyét ezzel kapcsolatban. Ott van az SMS, otban nem szerepel, hogy én ezt nem mondhatom el. Minden azonban ez egy jegyzet lett volna eredetileg, amit... Nem feltétlenül a kejféjancsiba mondtam el, most tekintettel vagyok olyan dolgokra is, amilyen dolgokra egyébként korábban nem feltétlenül voltam figyelemmel. Mindez a történet egy olyan időszakban, amikor... Tegnap, csütörtök délután a TISZAPárt elnöke bejelentést tett a közösség oldalán. Ezen 2021. augusztus 2-án a TISZA egy nyári parti szervezet a támogatóinak, melyen ő is részt vett, a rendezvény végén megjelent volt barátnője, aki elhívott magával egy szórakozó, egy szinte jelenlévő személy lakásába, egy házi buliba, és itt tovább, és itt tovább. Ugye itt van az az omináulzus fénykép. Ravnai Márkó. Volt -e, a Kelyfe olyan periódusa, amikor személyi érintettség okán, személyi kvalitás hiány okán megvontam annak a lehetőségét valakitől, hogy érdemben tagja lehessen egy olyan csapatnak, amely aztán gólt tud rúgni az ellenfélnek. Loyalitás, öregség, gyávaság, akármi, most ilyen mondatot nem mondok de attól még a véleményemet megosztottam Önökkel, és kíváncsi lennék arra, hogyha minimálisan is érthető voltam tízes skálán ötösre. Akkor ezzel kapcsolatban mi a véleményük. Olyan dolgok kapcsán születik, majd döntés április 12-én, amely Ma rosszabb, mint az önkormányzati választások idején. A Borkai Zsolt féle hajós baleset. Borkai Zsoltnak egyébként gyógyulást kívánok. Uff. Én beszéltem. Behívhatjuk. Fel is mikrofonosztod? <kül> Sok szeretettel köszöntöm, boldog új évet kívánok. megkésve. Láttam a tévében. Volt a Brajernál. Voltunk szokt. Azt kérdezte öntől a magyar hang, hogy mi lesz az ő szava hihetőségével, amikor farkast kiáltott. Most akkor tisztázzuk, főpolgármester, hivatal, főigazgató, azért nagyon hosszú címe van, szerintem nem is biztos, hogy mindenhova kifér. Hogy Farkas kiáltott? Nem. Ugye azt kérdeztem az újságírótól, hogy, hogy ez a kérdés arra irányul le, hogy ő csalódott miatt, hogy ez nem következett be. Mármint a csőd. Igen. És én azt gondolom, hogy szerintem ez a legrosszabb verzió lett volna, hogyha ez bekövetkezik. És azért az is hozzá kell tenni, hogy nem, e, e, nem volt ennek kár nélküli ez a e, utolsó hét 2025. 25 decemberéről beszélünk a történetünk szempontjából. Lehet, ilyen ilyenkor február közepén, amikor már minden mással foglalkozik az ország, nem azzal, hogy mi történt tavaly decemberben. Azért az nem ez volt egy, egy könnyűen felejthető periódus. Nekem biztosan nem. És hogyha valaki azért a tényeket is megnézi, és nem csak azt, hogy a, én most esetleg csalódottam, hogy nem következett be a, a fölös fizetésképtelenség, akkor nézze meg, hogy egyébként a december 29-én a Moody's hogy értékelt a helyzetet, és leértékelt a Budapest adó minősítést. De ez hogyan jön ez? Ez az jön, hogy ők ezt mondják, hogy megnézik a számokat, lehet, hogy újságírókkal ellentétben. Megnézik a számokat, és ők a számok alapján vannak le és ebből azt mondják, hogy ez a helyzet, ez így fenntarthatatlan. Sőt, ők abban, nem köszönöm, és ők ugye a helyzetben azt gondolták, azt vélték, de mi biztos, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy december 31-én lezárjuk a számlákat, és megnyitjuk a 26-os évet. Ezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy mitán a végén... Tévedett a Budi? Miben tévedett? Hát a tekintetben a sikerülni fogja, vagy sem. Ők nem mondták, hogy nem fog sikerülni. Ők azt mondták, hogy ez likviditási szempontból ez egy olyan kockázat, ami a fővárosra folyik most már évek óta, ami szerintük az ő minősítési okay. rendszerük szerint leminősítést okay. kíván. Oké, mivel mi jár együtt az, hogyha a főváros leminősíti a Ugye, azt is mondták, hogy mindennapok szempontjából semmivel. És nem, nem a szempontjából? Ja, ha nem mindennapokat nézzük, hanem egy ideálisabb helyzetet, amikor egy önkormányzat képes hitelt felvenni fejlesztéseihez, nem kell ez állami engedély? És nem kell ez állami engedély. <coughs> az uniós forrásoknak uh, egy része ilyen visszatérítendő támogatásként kapja meg, egy kedvezményes támogatás formájában, akkor itt szükség van egy hitelminősítéshez. Annak idején, hogy a város, uniós pénzekhez való jutás befolyásolhatja egy módiz? Közvetlen forrásokat nem befolyásolhatja azt, hogy egyébként mondjuk az EIB-től vagy az EBRT-től tehát vegyünk fel, ugye ezek Európai Uniós bankok akik egyébként hosszú távú támogatott hiteleket nyújtanak egyébként jelenleg is a főváros számára, már ugye ennek a visszafizetési időszakában vagyunk akkor ebben az esetben kamatfelárat növeli egy ilyen vagy pedig egyébként lehetetlennén teszi a Maga a jelentés, és akkor természetesen visszatérünk még oda, amit itt most folyamatosan elakasztok, szól le arról, hogy nem önszántából hozta magát ilyen helyzetbe a Fővárosi Igen, Kormányzat? Igen, erről szól, de nem csak ez, hanem az utolsó kettő módis jelentés is erről szól, hogy itt a és a Kormány közötti, Jogi, illetve pénzügyi vita van, ahol nekünk része volt visszatartott állami támogatások kifizetése is, amelyet végül ténylegesen vissza is tartott. Ezeknek jogszerűségével, vagy nem jogszerűségével kapcsolatban egy hitelminősítő vállalja annak a kockázatát, hogy vélem informája. Nem, nekik nem dolgok, és nyilván nem is fognak ilyen. Oké, okay. akkor vegyük számba egyenként akkor is, hogyha ide a 6 héttel utána vagyunk, lehet, hogy már 7. Mi az, ami bejött, mi az, ami nem jött be, és milyen helyzetben volt december 31-én a főváros? De három uh, dolognak kellett ahhoz teljesülnie, hogy tudjunk zárni az évet. Az egyik a troli pénzeknek a megérkezése, ez megérkezett. Az megjött. Uh, és ez korrekt. Itt ugye időjárás jelző volt Szent Királyi Alexandra. Igen, korrektul kifizette a kormány ezt a pénzt. Uh, Kicsit később? Hát két év után, de, de legalább megérkezett azért, ez már van. Kettő, a a szolidáltási hozzájárulásnak a decemberi részletét azt ne kelljen befizetnünk, ezt végül egy módon tudtuk őszintén szóval elintézni, hogy azon a jogvédelmet kértünk, emiatt nem kell decemberről befizetni. Tehát ez megvalósult. Ez, és igen. volt a harmadik, és ez nem valósult. Ez meg, a közlekedés. Közösségi közlekedés, 12 milliárdos költségvetési támogatása, ez nem érkezett meg, nem jött meg a számlánkra egy ilyen. Hova lett? A beszámítási sztorit játszott el ezzel kapcsolatosan. Tehát a kormány, elindult, Csak menet közben eloszlott? És eltérítik ilyenkor. Tehát azt, hogy, erről hogy, volt szó. Igen, elindult és a menet közben eltérítik. Igen. És ilyenkor azt mondja a kormány, hogy beszámította igen. a szerintük meglévő adóságunkba, azt szerintük meg ők tartoznak nekünk, de ez egy jogi vita. Ez a jogi vita, ez tart? Ez a jogi vita, ez abszolút tart. Hát erről szólt. Történtünk számba, hogy múlt kb. két héttel járunk, amikor uh, kijött ez a rendelet, amiben Jógerővel le akarták zárni a jogi vitát, és azt mondani, hogy ezek a perek visszamenőlegesen semmisé válnak. Jó, de most erről a 12 vagy nem tudom hány milliárdról, ami egyébként elveszett a hományban. Ez a része. Ennek a jogi vitának a része. Hiszen Tehát ez még egyszer előjön? Vagy többször is? Elő, hát így van. Elő kell jönnie, ugye egy nem jön elő, hogyha a a az, hogy ez a, ez a pénz nem jön meg, ezzel önöknek december 31-e éjfélig kellett számolni, addig jöhetett volna meg. Így van. Az, hogy nem jön meg, azzal önök érdemben kellett, hogy számoljanak, hiszen december 31-ig egy olyan pénzügyi helyzetet teremtettek, amely pénzügyi helyzet felvázolása, Egyébként korábbi Kejfejancsiban vagy máshol sem történt meg, hanem arról volt szó, hogy ez akár megoldhatatlan helyzet elé is állíthatja a fővárost. Ez akár szót mondtam, akkor is ugye. És itt jön a kérdés, hogy volt egy döntési helyzet, hogy mindent tüntelhető erővel megpróbálni túlélni. Ennek az az eredménye 12 milliárd forintnyi számlát átolni ez pontosan, Tehát pontosan annyi. 12 valamennyi volt a legvége, ez 4 milliárd volt a főváros, amikor esetében 8 valamennyi volt a számlák, így jöttek ki a BKK-BKV esetében, és ennek például az volt a következmény, és ezt is elmondtam, hogy, a, hogy december 30 án például arról tájékoztattak minket, hogy megállt a lejtották az üzemanyagszállítást, szállítást, hiszen kifizetetlen számlák már akkor a arányban képződtek meg, ami egy ilyen elsődleges be bekapcsolt, ezt fel tudták oldani a kollégák, az OTP-vel valószínűleg a hitelszerződést ez mennyiben érintette? Ugye lezártuk ezt december 30-án délután a hitelszerződést, tehát nullára futott ki a vissza, Hogyan sikerült ez a Tiritoli? Ezt próbáltam elmondani Igen. az előző percekben. Tehát tize, legvégén 12 milliárd forint hiányzott. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy nem jött be a pénz, hogy 4 millió forintnyi számlát nem fizetett ki a Fővárosi Önkormányzat. Akinek? A cégeinknek beszállítóknak közelőzői számlákat fizetett ki, és nem fizetett ki 8 milliárdot a bkk bkv szintén ilyen szinten. Teh, nyilván bérben nem Ez maradtunk milyen adósok. Kockázattal... Bér... Hát, bérben nem maradtunk Igen. adósok természetesen. Ez milyen kockázattal jár azzal e, a kockázat, amit az előbb mondtam, hogy például volt egy pár óra, amíg nem volt üzemanyagszállítás más a másról esetében. Tehát, tehát erről lehetett olvasni, de mivel más, tehát hogy azért 4 milliárd, meg 8 milliárd, tehát azért ezek az összegek annál nagyobbak semmint mint hogy ezt egyébként valaki könnyedén le tudja nyelni. Ezt sok ö, szolgáltató volt az, aki terítődött ez a 4 és 8 milliárd forint, ő az ő esetükben nyilván az fej, a kockázat hogy ők felmondják a szolgáltatást. B-verzió, nem is B-verzió, hogy plusz következmény, hogy azért ezeket ki kell fizetni. Tehát okay, ezek ezeket nem egyébként megkeresték egyébként? Igen, hát ezeknek volt a feladat a, a BKK-BKV-nak is, lehet, a kollégáinknak is, hogy ezt jelezzék, hogy most nem tudunk fizetni, és fog tört. Ezek kizárólag nagy partnerek? Mm, Tehát, hogy nagy, más, nagy partnerek voltak, igen akikről azt lehetett feltételezni, hogy egyébként ezt a nem kifizetést ők túl tudják a maguk módján érni. azért azt hozzá kellett, hogy az utolsó pillanatban már nem ilyen feltételezéséggel dolgozik, az nem mer hanem kiöljön a legvége. Tehát ugye a legfontosabb az volt, hogy visszafizetni minden hitelt annak érdekében, hogy megnyíljanak az új hitel. Ezt értem, de akiknek nem fizet, azok milyen állapotba kerülnek ezáltal? Tőlük kell megkérdezni, én azt gondolom, hogy kárt nem okoztunk neki, meg kárnyomást. Nyilván visszafordíthatatlan kárt nem okozott. Honnan nekik, lehet tudni? Működnek továbbra is. Például tud vizomanyagot vásárolni, akkor ezek a hoznak. Ezek az üzemanyagszállítók. Ezek mind önkormányzattal, de ezek alapvetően az önkormányzattal milyen módon kapcsolatban lévő cégek? Ez az előbb ezt mondtam, hogy ebből 4 milliárd forint a fővárosi önkormányzat, 8 milliárd forint a BKKBKV. BKK Valójában BKK hát, bk az, az egész egy házon belül. A BKK BKv, olyan beszállítókkal dolgozik, akik mondjuk akár ön is például tud vásárolni üzemanyagot, vagy lehet, hogy ön is ön tőlük vásárolja villamos energiát, vagy ezekkel, nem tudom, olyan beszállítók, akik különböző nagyobb rendszerét működnek. De ezek az már beszél. a hitelből lesznek kifizetve január ezek 5 2 követően? fizetve január 5 követlen, de azért mondom, hogy ez, a, ez nem elpárolgott ez a tartozás, tehát ezt ki kell fizetni januárba. Tehát, hogy kezdtünk, Úgyhogy 12 milliárddal többet kell költelünk idén, annak érdekében, hogy utoláljuk magunkat. Tehát ez nem kár nélkül ez a történet, és azért a Moody's egyébként azt is jelezte hogy a nyilvános anyagában, hogy ő továbbra is figyeli Budapestet, és további leműnösítésekre is készen van, abban az esetben, hogyha ezt nem e, tudja a magyar e, kormány és a Főváros a litányát valamilyen módon rendezni. Ami egyébként milyen következménye járna a, a Fővárosi önkormányzatra nézve? megint azt mondom, mindennapok szempontjából lehet, hogy indiferens, de a hozzátár szempontjából és azért előbb-utóbb az országúlósítés szempontjából azért viszont kockázatos mindenképpen. Ugye két esemény van még januárra vonatkozóan, ugye egyrésztről volt egy, egy mekkora összeg, amit levontak a számláról? 11,7 milliárdot vontak le január végén, 11,7-et. A... Ez szintén a számlahitel. Ez is inkasszáltak, igen. igen. Ez is a folyószámlahitel keresztényre. Hát, az mekkora lett ez a számla. a kereszt, az 40 milliárd forint március 15-ig. Jelenleg 40 milliárdon kiverítettük pont az inkasszó miatt, hiszen ezt a pénzt, ezt használtuk volna a ha szájtok. Magyarul, ennél márciusig csak több lesz. tud több lenni, mert elfogyott. Akkor miből fizetnek? Semmi. Üres a kassa? Igen. Magyarul De akkor... De ezt szintén láthatólag régen voltam, bejelentettük, ahogy elmondtuk talán a két héttel ezelőtt, hogy csak bérfizetés és járműk és kamatterhek, ezeket tudjuk fizetni, ami becsorog pénzből semmi más szállítói kifizetés nem tudunk biztosítani. És a bért mindből fizetjük? A bért ugye a februári bért az február 10-én már kifizettük, a következő bért kifizetés az március 5 és 10 között van, ugye a BKKBKV-nél tízedikeket a táján. A főváros intézményeinél pedig 5. táján addig iparizási adó, reméljük, hogy bejön annyi B verzió, pedig hogyha nem, akkor ebben az esetben a, még a bíróság előtt van az azonnal jogvédelünk, amit akár vissza is kaphatunk ezt a pénzt, C verzió, ennyi pénzt megpróbálunk egyéb ágon összeszedni a főváros intézményrendszerből. De ez megint azt jelenti, hogy nem pénzt találunk, hanem megpróbálunk idő előtt behúzni pénzeket amivel eljutunk már 15 Jó, én igyekeztem behozni a lemaradásomat, Ezáltal mindezonáltal mindazonáltal, ami megjelzést tett, abból nem fog kibújni, tehát a tájékozottságomban lehetséges, hogy vannak lukak, de ennek annyi előnye van, hogy az mindannyian szembe kellett, hogy nézzünk eddig is, hogy akik néznek bennünket, azok nagy valószínűséggel ön nagy érdeklődés mutatnak, de az összes részlettel nincsenek tisztában, és nem is akarnak tisztában lenni, mert meghaladja azt a kapacitást. Azt hiszem, hogy erre vannak ezek a péntek legalábbis er ebbe mentek át ezek az elén. Ha jól emlékszem, még sokkal több kisebb ügyről beszéltünk, most meg már ezek elviszik, ezek a napi nagy ügyek a beszélgetést, de ezért vagyok itt. Hát egyébként visszajöhet még az az idő, illetőleg hát, Ugye én megkérdezhetem Öntől, miközben visszatérnék még ide, hogy eh, amikor valakinek ilyen betegsége van szenved, mint ami az helyzet, ami egyébként nem jó szó, hogy betegség csak az elmúlt időben én voltam beteg, és abból adódóan azt éltem meg, hogy az ember más dolgokra kisebb energiával tud lenni, a hétköznapi ügyekre való energiáját ez mennyire kockázatos? De muszáj odafigyelni azokra is, hiszen egyébként meg a jogosan mondják azt a budapestiek, hogy értik, értik ezeket a problémákat, de hát kátyus az út, vagy um, alapközszolgáltatások működnie kell, vagy tehát, hogy ezek a mindennapi ügyekre is ugyanakkor a figyelemnek kell lennie, és azt remélem, hogy tudunk is ekkor ezt biztosítani, de azért nyilván a kereténket meghatározza az, legvégén ki kell fizetni a számlát, és ki tudjuk-e, vagy nem. Ez Mi a különbség a januári levonás és a decemberi nem levonás között? A decemberben ugye más volt a jogszabály, tehát január 1-től jogszabályt módosított a kormány, aztán utána januárban, vagy februárban is módosítottak megint egyetlen. Igen, de most még a január. Jogszabályon, a január esetében egyébként valójában szerint jogtalanul vonták le azt a pénzt, hiszen meg kellett volna várniuk az azonnal jogvéletben. döntés. volt a, a, döntés. a nem változott ebben a tekintetben januárban, tehát ugyanaz van. Ön éri valamilyen bért vagy valós hátrány. Ön ezért elmegy a bírósághoz, és azt mondja a bíróságnak, hogy ne engedje meg, hogy az adott szolgáltató levonja az ön számlájára e rokon a január és a december? Mindenképpen. Ne engedje meg, hogy levonja ezt a pénzt az önszámlájáról, mert ebben az esetben ön visszafordíthatatlan károkat szenved el. Ugye ezt a példát mondtam, hogy ez a, úgyne isten kilakolta. Igen. Tehát ne engedje. Erre a bíróság azt mondja, hogy rendben, nekem van 15 napom, hogy az önkérelmét ebben a kapcsolatban elbíráljam. Ez alatt a 15 nap alatt öntől a pénzt nem lehet elvenni. Lehet, hogy a végén úgy ítélem meg hogy ön nem fogják kilakoltatni, ezért le, lehet levenni a pénzt, és majd a pereskedés legvégén vagy így, vagy úgy döntök, vagy azt mondja a bíróság, a hoho fiola urat ki fogják lakoltatni, ezért engedjük el, hogy levegyék a pénzét, de a bíróság eljárás végén lehet, hogy arra jutok, hogy jogos volt a költelése a szolgáltatónak, és elveszik, lehet, hogy arra jutok, hogy nem volt jogos, akkor meg ugye megakadályoztam hogy elveszik. De ez a 15 nap, ez mindenképpen védjönt ilyenkor ebben a helyzetben. A kincstár és az engem nem várta meg ezt a bírósági döntést, ami ugye még a mai napig nem született meg, tehát még mindig van egy... Ez minden telebot. egyes alkalom előtt van? Ez minden egyes olyan alkalom előtt van, amikor új eljárás kezdeményez valaki, akkor annak a megindítás akkor mondhatja azt, hogy ő... De ez decemberben a... és januárban is így volt? Igen. Egyébként tavaly májusban ezt a, már végig és erről még beszéltünk is tavaly, tehát az ország így emlékszik is erre a történetre, hogy tavaly májusban levonta ugyanígy a pénzt az államkincstár, nem várta meg a bíróság visszaküldését. A bíróság azt mondta, hogy ho, ez így nagyon nem volt rendben, és vissza kellett fizetniük ezt. Most a mire píróságon. vár a bíróság? bíróságnak van 15 napja, tehát még azt hiszem 18-án jár le ez a 15 nap, ezt nincsen semmi, hogyha sajnos nem dönt addig, tehát nem jogvesztő ebből a szempontból semmi a történetben. Tehát a bíróság. 15 napon belül kell nőteni, ez 18-án jár le. És itt van egy érdekesség, és itt viszont változott a helyzet, és innen bonyolult az egész. Viszont veszélyes. Az a kormányrendelet, ami azt mondta, hogy azért van a kettő között összefüggés, mert abban bele van írva, hogy azonnal jogvédelmet sem lehet kérni Igen. ügyekben. Ugye ez az Alkotmánybíróság, Örödöm, igen 3 per 3, 100, 3, 31 10-2025 végzés alap szükséges helyzeti szabályozásról az önkormányzati szolidális hozzájárulás célja és így tovább. E, tehát ő ebben azt mondta, hogy nem lehet azon a jogvidelmet sem kérni. E, nekünk az az erős álláspontunk, hogy ez így és hogy is jogalkotás az nincsen. A bíróságok most Öblögetik ezt a kérdést, ugye volt több bírói kérdést, Igen. több bírói döntés volt, nem csak fővárosi esetében, hanem Szigetszent Miklós esetében Igen. volt az első, aki azt mondta, hogy a kormányen jó, ismeretében alkotmánybírósághoz kíván fordulni, ennek kapcsán. Mi kaptunk ugyanaznap egy végzést, aki ennél tovább ment, aki azt mondta, hogy nem, hogy alkotmánybírósághoz kívánok fordulni, hanem mérlegelem a luxemburgi bírósághoz való fordulást is, hiszen így a Európai Ugolyánkban is ütközik ez a történet, és jelezte azt is, hogy nem függeszti fel a feleket, tehát a korábban kitűzött március 16-ai tárgyalási napot megkívánja tartani. Ezt követően szintén a földi fő, törvényszék kiadott több idézést, amiben a korábban felfüggesztett pereket júniusra kidűzött tárgyalási napokat, talán négy eset van ilyen, ezek 24-es, ügyek, 25 is is van köztük talán, e, és még a 26-os kapcsán még ugye várunk az azon a jogvédenem elbírálására, ami azért lesz érdekes, hogy a kormányrendet függvényében De. hogyan fogja ezt az egész Én, helyzetet... Mert ugye, -e amiről -e. beszél, azok már korábban elindultak. Most az a kérdés, hogy új eljárást befogadnak de nem, ez előtte indult meg. Tehát az azonnali jogvédelmünk az időben előbb volt. Én ezt értem, az de az azonnali korválta... jogvédelmet a jövőben is lehet, hogy kérnének, és az nem biztos, hogy befogadják. Befogadás, nem befogadás van ilyenkor, hanem elbírálás. El, Oké, okay, elnézést a rossz fogalmazás. így, erről És ezzel kapcsolatban csak jósolni lehet. E, hát ugye most ez egy apránként haladunk, tehát most megnézzük, hogy a következő bírósági döntés logban mi lesz, mennyire feszíti szét a jogállam határait ez a kormányrendelet, még egyszer visszamenőleges, perekre kiható elvonja az ügyféli jogokat. Egyébként hozzáteszem most azt már is értelmezzük, hogy miközben az ukrán-orosz háború, ukrán háborúhoz, aztán arra hivatkozva hoztak egy törvényi erejű kormányrendeletet. De még egy dolog, ugye ebben arról van szó, és a kommentárokban, már műsorokban, vagy megnyilatkozásokban való kommentárokban azt hangzik el kormánypárti politikusoktól, hogy közben elfeledkeznek arról, hogy mit mondott néhány nappal, vagy néhány héttel korábban az Alkotmánybíróság. De az Alkotmánybíróság nem mondott semmit ebben a dolgokban. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondta, és ez is van a címében, kiadott egy végzést. Nem Alkotmánybíróság <coughs> határozatot hozott, egy végzést, amivel azt mondta egy bírósági megkeresésre, hogy ezt az ügyet 2024-ben egyszer már elbírálta, aztán fenntartja, és még azt is mondta, hogy más kérdése kapcsán, a bíróságnak nem kellett, nem volt lehetősége fordulni ezért visszautasítja a bírósági megkeresést, és a bíró tegye a dolgát. Ennyit mondott. Tehát nem volt ebben, ha lett volna ebben bármi olyan, akkor ez egy határozat lett volna, utasította volna a jogrendszert az alkotmánybíróságunk szinte bármire, de nem tette meg ezt, sőt, azért ne is felejtsük el, hogy nem is volt azért ebbe egységesre az alkotmánybíróság, hiszen volt. E Ugye erről én, önállóan beszéltem a múlt héten Navarás és Tiborral, ma erről külön nem volt szó, közben a két időpont között február 12-én gyálon a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati társulás ülésen az hangzott el, hogy az önkormányzatok akarata ellenére nem kodifikálunk semmit, kompromisszumokat kell elérnünk, Ebbe ez hogyan éleszkedik? De ez biztos nem arra irányuló volt. Tehát ez az alkormányzatok akarata ellenére kodifikáltak valamit is, és kifejezetten károkat okoztak az önkormányzatnak, Önkormányzatoknak, mert ugye itt már kiderül magából a rendeletből is, hogy ezt célzottan talán három vagy négy önkormányzatra írták, akik vették a választóságot és elmentek perre a kormányja szemben. Igen, ez négy, öt Budapest 15-éket, Budapest és sziget szerint. Még egy önkormányzat esetében, amit egy is, hogy egy rendeletből bele is írják, hogy kiről lőnek Igen. rá. Igen. Ez az önkormányzatokról szól, vagy pedig, ha rossz a kérdés, akkor javítsuk ki, vagy ugorjuk át, vagy pedig a, a kassa ürességéről. Szerintem még egyet lépjünk, hát ha vegyük ki ebből a szóból a, a, a fővárosi önkormányzat nevét. Legyük. És tegyünk bele helyére egy szabadon választott gazdasági szereplőt, Igen. akinek van egy vitája, jogvitája a kormányja. Mondjuk legyen egy autóipari cég, és most direkt nem nevezek meg senkit, hogy nehogy van. Kormánynak van egy közigazgatási cselekménye, ez az autóipari cég ezt megtámadja, és azt mondja, hogy én ezzel nem értek uh -huh. egyet. Egészen jól áll a perben. Egyszer csak... Amikor egyszer csak lát egy ilyen kormányrendeletet, és szólnak a a cég jogászai kormányrendette elvesztettük a Pert a kormányjal szembe, és azt mondja a cég, hogy nagyon jó, a befektetésemet került veszélybe ezáltal, hogyha így nézzük a történetet, akkor mennyire befektető barátországgal vagyunk. Vagy, és akkor tegyünk be egy természetes szemét ebbe a történetbe, azt mondja, hogy valaki hallgatói nézőik közül azt mondja, hogy én ezt a, megtámadok egy kormánynak egy intézkedését, bírósághoz megyek, egészen jól állok a perben, majd kap egy kormányrendetet, amiről azt mondják, hogy visszamenő. De tulajdonképpen az, a... hogy hogy áll a perben, teljesen indiferens, az a, a lényege, hogy menet közben elakasztják a... a folytatást. vele el lehetőséget tőle. És ha így nézik a történetet, akkor már mindjárt nem csak az önkormányzatokat érinti, hanem mind a magánszemélyeknek, mint egyébként a befektetőknek. Jó, ehhez a... képest ennek a visszhangja. Aznap talán hetes volt, de pillanatok alatt terült, holott ennek. Már minden elő azért egy például hát, minden. gyors hírciklusok vannak, hogyha most a valószínűleg nem azért hívott meg, hogy a, a média szerkezet változásáról beszélgessünk. De, de, de, de, de Nagyon jól tudja, hogy De hogy, a, az... de, hogy azért ezt nekem is tanulnom kell és szoknom kell, de hogy, ami, szó, hogy... De, ami reggel óriási hírnek tűnik, az estére kipörög a rendszer. Elnézést, volt, ebben es. önnek egyetlen nincs igaza. Itt Alapvetően két dolog fontos, hogy nekem mi fontos, de ennél optimális esetben az a fontosabb, ami önnek fontos. Most megnyugodtam, hogy akkor nem az állításommal van -e a vitája önnek, hanem a, a, a, az, hogy fontos -e nekem ez a kérdés, vagy nem. Szerintem egyébként ez egy kulcskérdés, hogy milyen gyorsan. Tehát, hogy a, a média ez teztem. hogyan viszonyul, az az action tipikus esete, tudom már, -e, végül is a probléma, a maga jellegében túl fogja élni azt, hogy ezt a média egyébként a helyén keres. Én csak vagy arra sem. mondtam önnek, hogy foglalkoznak-e vele, vagy nem. Erre mondom, hogy ma már nagyon gyorsan kipörög minden a hírciklusból, és lehet, hogy azt gondoljuk innentől kezdve, hogy már nem is fontos. De is a ezzel együtt Vagy nem is beszélnek róla. Igen, tehát hogy de. Ne, ne onnan nézzük, hogy ez kitölti a Facebook hitelmapokat uh, folyamatosan, hanem hogy ténylegesen nekennek vannak-e lecsorgó hatásai, vagy nincsenek. És én nekem az az erőssájtásom, hogy vannak, és nem csak a önkormányzati finanszírozási rendszerben, mert lehet, hogy ezután kevesebben hanem abba a hanem abban tekintetbe, tekintetben, hogyha valaki kockáztatja a pénzét, akár külföldi befektető, akár magyar befektető, és akar valamit csinálni, akkor ő... A kiszállított kockázatba beleillesztie azt, hogy bármikor, bármikor vele szembe ilyen eszközökkel fel tudnak lépni, és a végén elveszti a befektetéseit. Azt el nekem, én egyébként szívesen tartozom azok közérni fogok a könyvelőmnek, akik hamarabb befizetik az iparűzési adót, vagy adót, vagy adó előleget. Hát ez adó előleget fizeti ilyenkor, jó, az tehát, adót azt májusban fizeti. Jó, meg, majd, de, magyar, az de ugye van az a felhívás, hogy már aki ezt megengedheti magának, azt tegye meg. E, mennyire talált nyitott fülekre ez a felhívás? Ezt most nem tudom megmondani, azért ez egy kicsit olyan, hogy a, a, a nagy cégek, akik képesek ilyet csinálni, azok sok esetben tőzsdei cégek, ők tartok tőle, hogy ezt nem fogják mm. megtenni. É, és nagyon hálások vagyunk minden olyan mikro kis vállalkozónak, aki ezt megteszi. É, ő ugye ezzel kamatbevételről mond le, hiszen ott van az a pénz a számláján valószínűleg, hogy mondjuk kamatoznak, vagy lehet, befekteti, addig egy hónapig, és ő erről lemond átadja ezt nekünk. Ez, ez megható és óriási segítség. É, nem gondolom, hogy ez oldja meg a finanszírozási problémáit, a, a likviditási problémáit a városnak, de Nyilván megpróbálunk csinálni egy kasszát március 15-e után, hogy, hogy ugye, nagy valószínűséggel kurzus tarthatna a tekintetben majd később, hogy hogyan dolgozik egy fővárosi önkormányzat, mint a viccben, hogy ugye abból tartja föl magát, hogy vasárnap zárva tart, hogy legutóbb például egy tájékozatlan ember, mint a Fiala János, aki ott az önkormányzatban dolgozott mégis, hogyan állt, állított be önhöz azzal, hogy volna itt valami, amire ön azt mondta, hogy hát ez nagyon jó ötlet, de momentán egy fillér nincsen. Tehát mi mindennel szembesül ma ön a hétköznapokban, vagy az, vagy az önkormányzat, amivel én nem szembesülök, mert nem az én életem, ami, ami jelenleg azért nem valósul meg, és tervbe is nehezen kerül, vagy nehezen tervezhető a jövőt illetően, mert nincs rá, és nem is lesz rá nagy valószínűséggel pénz. Ugye egyrészt egy önkormányzat is, minden cég, azért terv alapján. Új helyzet, mint ami most nem volt korábban. Nem, nem ilyen nem, nem volt. Tehát az, hogy ennyire görgetünk magunk előtt szállítói számlákat, és abban remélkedünk, hogy bejönnek időben a iparőzési bevételek, vagy egyéb ágon valami nagyobb bevételhez, most a nagyobb bevétel lett ez a 10 millió nagyságrend is már nagyon nagy bevételnek számít. Ezekkel eltanulunk valamelyik. Ennek a 40 milliárdnak a kimerítéseik, hogy mekkora komadter? Hát ugye ez a bubor plusz 0,6 egy az éves komadterhe. E, most így fejből nem fogom tudni megmondani, hogy per napra átszámolva ez mennyi, de azért ez viszonylag egyszerű matematikai osztással meg lehetne csinálni, hogy... Nagyságlag. Biztos, hogy 10 milliók örögnek így, hetente. Ez. Igen. Jó Mivel szembesül a hétköznapokban? Ezzel, hogy a számlát nem tudunk kifizetni, tehát hogy ezt kell mérlegelni, hogy, hogy ugye vannak nekünk olyan kis intézményeink, most a kicsi alatt értsük azt, hogy több száz ember dolgozik, de mondjuk egy idős otthon, ahol nyilván más a pénzügyi tűrőképessége a rendszernek, mert ott olyan kis beszállítókat fizetnek, mosodát, ételt, szállítást, vagy nem tudom, egészségügyi eszközöket, amelyek esetében fennáll nagyon annak a veszély, hogy ott probléma lenne. Ezért ezeket meg kell, ezeket menedzselnünk kell. Nyilván vannak a nagy cégeink, akik mondjuk a budapesti közművek, aki egy hatalmas konglomerátum benne a távhővel, az képes saját pénzeszközállományával termentesíteni minket és azt mondja, hogy rendben, akkor most ne finanszírozatok egy darabig, majd nyáron találkozunk, addig én a saját hitelállományommal és pénzeszközeimmel el vagyok, megelőlegzemnektek nektek azt, amit a... Aztán van a közösségi közlekedés, ami legrosszabb anyagi helyzetben van pénztartalékok szempontjából is. Ott ugye, amikor egy képletesen utazik valaki a buszon, akkor ugye az egyharmadát fizeti ki csak az utas, és kétharmadot fizet az önkormányzat. Tehát, hogy ott nem nagyon van abban tartalék, hogy ezt képes legyen megelőlegezni a rendszer, ott bizony ezzel kell szembesülni, hogy ott beszállítókat nem tudnak fizetni, leállították ezeket a kifizetéseket, és azt kérték, hogy majd március 15-e után térjenek vissza. Akkor vannak olyan intézményeink, ahol van érdemi jegyárbevétel, egy színház, ők képesek, de nem a teljes árat fizeti, ott ki az előadásnak a néző, hanem a, ami önkormányzik támogatás megy mellé, az mondjuk a színház mi még az 50%-a, de mondjuk abból az 50%-ot, amit kifizet a néző, abból körülbelül ők pár hónapot el tudnak lenni, és ezzel termentesítik a mindennapjainkat. De ilyen beszélgetésekből áll, hogy ki meddig bírja, és meddig bírja, hol kell nekünk valamilyen forrást bevonni és biztosítani számukra. De például a fővárosi közgyűlés soron következő ülésének programjait milyen mértékben befolyásolja az, hogy azok a programpontok milyen kiadással járnának együtt? Ugye a, nyilván mostani közgyűlésre több olyan előterjesztés is lesz, ami érinti a költségvetési helyzetet. Például a kormányhivatal megint megtámadta a költségvetést, mert a szerinte nincs jól megtervezve. Tegyük félre azt, hogy a, és az állami mennyivel volt jobban megtervezve, még legalább jól teljesült az állami költségvetéshez képest. De az én hitem szerint jó jól megterveztük, de minden esetre megtámadták, és most erre reagálnia kell, amit a, a fővárosi közgyűlésnek a februári ülésen. De e, olyan pénzügyi döntéseket lehet csak most hozni februárba, aminek nincsen azonnali pénzügyi kifizetési hatása. Mert reményénk szerint őszre valahogy rendezni tudjuk a helyzetet, vagy májusra rendezni kell a helyzetet. Hiszen azt mondtuk, hogy az áprilisi választások után. Értem, viszonylag kevésbé szól az, az önkormányzati rendszerről, de április 13-án bárki is nyer, bárki is kerül kormányra, annak szembesülnie kell azzal, hogy itt valami fajta megegyezést kell csinálni az önkormányzati rendszer egészen, és a kormányzati rendszer igen, rendszer a következő önkormányzati választásokra ígéri azt, hogyha Netan a, ő a minisztériumban maradna az összes feltételével együtt, hogy akkor annak lenne, annak a választásának lenne a próbája az, hogy ezt bevezetik. Az értem, az egy valami fajta reformra készülnek. Idén, tudom, nem, idén mennyi a szolidaritási hozzájárulás? Idén 97 milliárd forint. Tavaly mennyi volt? Tavaly 89 milliárd. <coughs> Lett volna, hogy azt nem tudták beszedni rajtunk mint Hát, köszöntöm ismét a klubban. legközelebb ezekről. Hát, a pénzügyi helyzetről permanensen lesz szó, de akkor hozzátéve azt, amiről már szó esett, hogy mi fontos nekem, mi fontos önnek, mi fontos önnek, mi fontos nekem, mi fontos önnek, és nincs második fele. Valamilyen apróságot osszom meg, ami egyébként az elmúlt egy hétben, két hétben tegnap függetle attól, hogy milyen az Fővárosi önkormányzat anyagi helyzete, önt foglalkoztatta örömforrás jelentett, vagy valamiféle más gondolattatámat azzal kapcsolatban. Hát nyilván nem örömforrás, de az olyan foglalkoztatni, az foglalkoztat, az a kátya helyzet, hiszen ezért ez a téli időjárás... Hát ami, ahogy ránk... az utak, hát az valami... Az, hát ugye az... számokat nézzük, Tegnap átléptük a 20. kut, ami január 1-óta keletkezett. Azért egyező meg, hogy ez ilyen patchwork lesz. Tehát ez volt, nem, már, volt. hogy volt lenne más. Hát értem, én csak. ugye, tehát, ez, ugye ennek az Vagy az az az felújítják, mert ez így borzolom. Én értem, felújítják, de azt tudja, hogy az pénzben. Nem tisztában vagyok tehát vele. Tehát hogy az, az, hogy a. De barátom a Tököri út környékén lakik, hát a Tököri út, azért nem mondom, hogy bomba támadás, mert környékünkön jelek háború dur, és az ember ennek következtében nem mond ilyen mondatodát. Tehát ugye a, ez nyilván, és naponta, a tegnap előtti adatot tudom mondani, 1300 kártyút tudunk megcsinálni. Tehát akkor a legnagyobb teljesítés. Mi ugye itt a fővárosi utakról van szó, és a kérletek, hogy a saját útjai úthálozatokat javítják. E, és több napja ez volt az első, hogy képesek voltunk érdemben többet megcsinálni, mint amennyit érzékeltek a, a bejelentés érkezett, de így is még 3500 kátyú volt. Mondjuk a busz vagy a trolybusz állomány, kerékileg... De sajnos mindent, és tényleg ebben azt tudom mondani, hogy nyilván ez egy dolog, de hogy elnézést kérünk azoktól, akik emiatt szenvednek, akiknek kár történik a járműveiben. A kollégák tényleg dolgoznak heti hét napban, három műszakból folyamatosan kapacitásokat átcsoportosítottak erre. Tehát azért mondom, hogy számokat nézve még nekem is megkülkent, amikor azt mondják, hogy 1369 kártyút csináltak meg per nap, de még mindig ott tornyosult előttük 3500-nyi amit, amit haladni kell vele, és közben újak keletkeznek az úthálózaton. És persze, ez egy patchwork lesz a végén, ennek egyetlen egy eszköze van, Hogyha azt kérdezné, hogy hogyan kell egy javítani, akkor erre el tudom mondani, amit én megtanultam az elmúlt két hétben. Úgy, hogy tíz évente lecseréljük a kopóréteget, az utat, így felmarjuk, és kap egy új kopóréteget. Ami 2016 után, az elmúlt tíz évben csináltak meg utat, azon nem keletkezett kártyuk, vagy nagyon minimális, de szinte nincs is rajta. De ami előtte volt feljutva, Ez, kártyú, ez, ez azért nagyon ez érdekes, érdekes, mert lesz? a hajnalok hajnalán, amikor a KFJ indult, akkor volt együttműködés az állami autópálya kezelővel, és ott volt egy vezeligazgató helyettes, remélem jól emlékszem a titulus, elő Pál Fajantának hívták, és az ő reszortja volt egyébként az utaknak a karbantartása és hosszú ideig, relatíve hosszú ideig az amortizációval megfelelő összeggel az állami autópályakezelő kezelő rendelkezett. Majd amikor az állam pénzügyibe került, akkor hozzányúlt ez. Miközben pálfajantál mindig elmondta, hogy ezt Pontosan annyi pénzt kapnak, amire szükség van, és ehhez pontosan úgy használják föl, hogy ilyen szituáció az autópályákon, mert ugye az autópályák áthúzása azért az egy eléggé nonszenz dolog lenne, nem mintha a tököli útnak a váltkozása nem lenne nonszenz. És akkor itt eljutunk addig, amiről mi rendszeresen beszélünk, hogy egyébként nem az autó, vagy nem az utaknak, hanem mindennek, ami a főváros tulajdonában van, de beleértve az emberek saját lagó ingatlanával kapcsolatban vannak-e olyan tartók, Lékok, olyan amortizációs összegek, amelyek egyébként a leamortizált, vagy szükségesnek, vagy azokat a dolgokat, amelyeket szükséges cserélni, vagy javítani, permanensen rendelkezésre állnak, és e tekintetben e, sem a fővárosi önkormányzat, sem pedig a családok, tudtam, ma Magyarországon nagyon jól nem állnak. Nem, ez, ez nem is fogom titkolni, tehát én nincsen e, arra elegendő forrásunk, hogy a... Legáld ezt a kovórétek cserét. És most nem arról beszéltem, hogy. Nem csak a felüljárók, a hidak. Új, igen, és nem arról beszéltem, hogy új utat nem is építem. Ugye az, amikor a, van olyan a vittás, amikor visszabontják az útszerkezetig, és ö, akár a csőhálózatokat is cserélik alatta, ugye amikor egy komplet útfelítést történik. Egyébként ilyen indul el a Mester utcába, a 9. kerületbe, vagy a, az Árpád út István úton a, a 4. kerületbe. Tehát valami minimális van, de borzasztó kevés mértékű, vagy azt csinálja a város, és egyébként ebben e, nyilván ez függet, nem függetleníthető a pénzügyi helyzettől, hogy azt mondjuk, hogy arrébb tesszük ezeket a teljes komplet útfelújításokat, és legalább a kuporítek cseréket, tehát ez a nagyfelületi útjavításokat ilyen Rejter-Ferenc utcában nem olyan régen, tehát tavaly tavaly előtt, amikor csak a teljes felső kicserélik, a, ő az nem fog kátyusodni az elkövetkező tíz évben szinte egészen biztos. Ilyen volt, amit a 18. keret csinált meg az ülői az adott szakaszán. az sem fog kártyúsodni az elkövetkező tíz évben. Nyilván nem a legteljesebb útfelújításról van szó, valamikor hozzá kell majd nyúlni, de tényleg a tanításnak a legjobb eszköze a tíz évben kicserélni az, az utálozatok nem muszáj kommentálni, de mert fővárosi tulajdonban van, aztán javítottak, hogy nem az állatkert, hanem az állatkert előtti tavak, hogy egyébként eltűntek belőlük a kacsák és az aranyhalak. Ezt maga, amikor először halott, jutott a tudatáig, akkor a Rádiókabari részének tudta be, vagy azt gondolta, hogy hát mindenkinek elment a maradék józan eszé? Először megértem, hogy, hogy Jézus 6000 fontos belépő egy mellett viszik ki a kacsáinkat az állatkertből, de aztán utána, amire felolcsudtam, kiderült, hogy ez állítólag városligeti tó volt, ami ugye szabadon látogatható. Nem tudom, hogy ott ilyen történt-e, vagy történhet-e ilyen eset, de, de azt hiszem, hogy ezzel, ezzel le is zártam magammal ezt a kérdést. Hát ja, ugye egy olyan napi maratonfutó, akinek be kell osztani az energiáját, hogy este be tudjon érni a célba, és manapság azért ez nem olyan könnyű feladat, mint a korábban azt lett volna. Köszönöm, hogy az drága köszönöm. idejéből szakított rám, a jövő héten is számítanék önre. Ennyi.